Nekünk az kispest 15, négyen fogunk beszélgetni: Áldo, Jerry és Laci bácsi, vagy hát teljes névvelén Gazgo István. Mondjuk nekem kellett volna utójárban bemutatni. Lipták Tamás, Nimszádám és Endre László. Endre úr. Endre úr. Isten hozott titeket. Örülünk, hogy, hogy ti is. Üdvözlünk mindenkit. Vendégeink vagytok. Ma azért több témáról kellene beszélni, hiszen nagyon-nagyon fontos dolgok történtek az elmúlt. Ugye kedden veszük fel ezt az adást, tehát akkor az elmúlt két napban elég sok fontos dolog történt. Kezdjük szerintem a fontosabbal, talán a Szeged elleni mérkőzéssel. Mit láttunk? Egy iszonyatosan unalmas 0-0 volt nekem, ti ennél többet láttatok bele? Hát ott az elején azért volt egy-két ami be mehetett volna talán, akkor azért más úgy alakult volna az egész, de hát ez legyen a legnagyobb hullámvölgyünk, hogy mondjuk egy ilyen meccset nem nyerünk meg. Hát ez tipikusan az a mérkőzés volt, amit szoktuk mondani, hogy megny megnyomjuk az elejét, aztán hogyha nem sikerül gólt az első 20 percben, akkor bajban vagyunk. Na hát most pontosan ez történt, hogy az elején volt pár helyzetünk, volt egy nagyon komoly Zugi Géber fejes, amit csodával határos módon kitolt a kapus, és nagyjából az első húsz percben szerintem mi, mi nyomtunk, mi voltunk a jobbak, aztán szépen fokozatosan jött fel a Szeged, és fogyott el a craft belőlünk. Nem volt egy jó meccs, illetve most nagyon megmutatkozott az, hogy mennyire szűk a keretünk. Tehát volt kép behozni a padról, de azok nem tudtak olyan minőségi, minőségi változást hozni, hogy átlendítsen minket ezen a holdponton. Úgyhogy én úgy láttam, hogy igazából egy szem tudtunk hogy minőségbe behozni. Akik utána jöttek be, azok különösebben nem, nem tudtak lendíteni a, a dolgokon. Annyi bo bocsánat, annyi volt, talán nem is baj, hogy az így alakult, hogy legalább látszik az, hogy azért itt ez a keret nincsen Igen. kész, Igen. erre költeni Igen. kell majd. Igen, egyetértek abszolút. Én optimistából láttam ezt a meccset. Én azt gondolom, hogy játékban nagy baj nem volt. Annyi történt, hogy a Szeged fölkészült belőlünk, tudták, hogy mi a játék. Maximálisan igaz. Az acél is. meg tudta valósítani azt, hogy megöljék ezt a játékot, és mi is meg tudtuk valósítani azt, hogy ők ne bontakozzanak ki. Ez az, amire közszájösen azt szokták volna, hogy egy, egy egy gólos meccs. Ha bárki talált volna egy gólt, ő nyert volna. Így van, egyetértek. Illetve nagyon megmutatkozott az is, hogy a szamosi hiánya a középpályán, az őt nem sikerült ő, pótolnunk a csigérrel, azt hiszem. Igen, viszont a Sigér önmagához képest nagyon agilisan játszott, nagyon sokat vállalt, ami, hát, mondhatjuk, hogy elég sok hibával párosult, de azt gondolom, hogy ez biztató lehet, hogy legalább kedve van hozzá. <gül> Szerintem az ő kedvével soha nem volt probléma. Hozzáállása az mindig, mindig dicséretes volt. Más kérdés, hogy milyen minőséget képvisel a hiányzó szamosi helyett. Egy de... más minőséget <gül> <gül> De... De akkor lássuk, lássuk, hogy az idei évben azért el vagyunk kényeztetve, főleg a Bozsikban. Abszolút. Tehát lehet, hogy sokaknak ezért tűnt úgy, hogy itt már valami probléma lehet, mert azért, azért ahhoz szoktunk hozzá 2025-ben, hogy úgy általában megnyerjük a meccseinket igen, a hazai igen. pályán. Illetve még előző adásokban sokat beszéltünk a Gyurcsóról, Szerintem azért csinált olyanokat a pályán, amire fölkaptuk a fejünket. Szóval voltak egy-két olyan bringacsel, elkerült egy ufájára védőt, és jött a jó beadás. Nem, hát, ne, nem, le, ne, gól, nem ez a szint azért. De, de azért nem. megvillogtatta a, a tudását, úgyhogy szerintem jó. Igen, jó. Ja, hogyha valaki visszacsempészni a húsz éves kori sebességét, akkor azt sem nem lenne semmi gond. <laughs> akkor annyira szerintetek annyira rövid akkor a, pat, hogy most bárki le tud már meccselni minket egy ilyen kőegyszerű taktikával, mint amit a, amit a szeged játszott. Bárki azért nem, mert azért a Szeged az nem egy rossz csapat, tehát Esze. általában azért a középmező nyelején szoktak végezni mostanában bajnokságban is, tehát azért azért nem arról van szó, hogy itt egy, itt egy gyenge csapattal játszottunk volna a Zoltán egyébként tényleg egy jó edző, bizonyította ezt már nagyon sokszor. Szóval szerintem ezt a 0 0 ezt nem kell szégyelni. A tavaly, tavaly ilyenkor inkább voltak olyan meccsek, amiket, amik miatt pironkodnunk kellett. Egyetértek. Igen, tavaly a kerettel kevesebb problémánk volt ilyen szempontból, mert nagyon sok hasonló képességű játékost lehetett behozni. Igen, csak tavaly például Holman nálunk játszott. Igen, de nem sok. Legalább A sem nem. játszik. Nem, meg bejött az utolsó fél órára. Jó. mb 2 itt hát is fogalmazhatunk. De azt is a nevének köszönheti, volt <gül> Hát nem tudom, szerintem erről a meccső, igazából nagyon érdem, érdemben nem kell beszélni, mert kiváló hangulat még... volt, ezt én mindenképp hozzátenem. A 4000 hát a négyezer nézőt azt azért... mindenképpen nincsük És nekünk. egyébként nem tudom, hogy, hogy mi alapján számolják a nézőt, én egy picikével többnek éreztem, de észrevettem most már hetek óta, hogy valami mindig ha, ha soknak érzem, ha többnek érzem, ha kevesebbnek, valahogy mindig konstans négyezer alá lövik be a nézőszámot, két, három, négy, öt, tíz, szal szóval Lehet, hogy valami oka van ennek, nem tudom, de. Ja, ez mint a közértékben, hogy, hogy 90-re végződik az Aha, hár, igen, és igen, hogy nem merik, merik írni a 4000-et, nem, nem, nem tudom, nekem egy kicsit többnek tűnt, mint, mint szokott, és mégis nagyjából ugyanannyit írtak ki. Lehet az Mind adózási egy... szabályok, nem? Lehet, lehet. Hát, akár ez is lehet, nem tudom. Még annyit fűznék hozzá, hogy ugye ez voltam az újgébernek Gébernek az utolsó mérkőzése idén tudtommal, mert hogy mit fogják, és, és ugye hát azért a Vasas előtti, Vasas előtt ez azért nagy, nagy hiányzó, szamos is se lesz, és az Ui Géber se lesz a Vasas ellen, és a VV1 ellen se, azért ez ezzel most nagy nem szopás. árultunk el nagy titkokat a ja, azért a szerint vasasnak, nem, szerintem nem, ők szerintem szerintem ezt nem már nem. rég tudják. Szóval ez egy szopás ilyen szempontból, úgyhogy fel kell kötnünk a gatyát a vasas ellen, ha valami váratlant akarunk húzni. Hát lehet de de a... meg van kötve a feckók ezzel de, de lehet az lesz a váratlan, hogy az új Gébert már ismerték, és meg nem tudják, hogy ki lesz majd helyett. Hát az egy gyurcsút elég jól lehet ismerni. A mostanit nem, a húsz évvel ezelőtti gyors gyurcsút lehet. Igen, a lassúra, felkészülve. Jó. <laughs> <laughs> Mindegy esünk túl rajta. Volt egy nagyobb bejelentés cunami hétfőn este a, a stadionban. Be kell valljam töredelmesen, hogy négyünkből egyedül áldó volt jelen ezen a rendezményen. Janus Gyanús <gül> vagy áldó. Mint gondolom, mint szurkoló. Regisztráltam bérletesként, kisorsoltak tehát megvolt ennek a, a, a menetrendje. Isten kezde. Hozzáteszem, tényleg, amióta én honvéd vagyok, bármilyen sorsoláson először e, sikerült kisorsolni. Pont a legjobb pont. Pont most, pont most. Hát egy nagyon érdekes rendezvény volt, hogyha ez lesz a következő kérdés. Ehm, nyilván az ember sejtette, hogy, hogy valami nagy dolog történni fog. Hogy most ez a bejelentés, vagy más aspektusai voltak a, a, a történetnek, Fontosabbak, ezen nyilván még szerintem napokig fogunk uh, vitatkozni a különböző interneteken, de, de maga a szervezés is uh, hát látszott, hogy készültek, tehát, hogy itt mindenki, mindenki pulcsit kapott ajándékba, Macronost ráadásul, és még csak vissza Mi se felesen. kellett adni a <gül> <Foto rendezvényégén. után? gül> igen. Hát az a fotó az, az egészen elkép. Akkor kezdem a Grinch részével lenni ezek az egész történetnek, tehát, hogy Eljön hogy... is a karácsony, mm. vagy ez a másik grincs. Igen, te vagy grincs, vagy én nem tudom már, hogy kell ezeket ejteni, ez már öreg vagyok. Szóval uh, igen, a fotó. Uh, megmondom őszintén, hogy ott nagyjából észak éreztem magam, amikor a, a dicsőséges, vagy nem is tudom most, hogy kell éppen ejteni, vagy milyen titulusa van a vezérnek. Körülötte odaülnek a, a, a, ott katonák, de hát végül is itt is a honvéd játszotta a főszerepet. Um, az egy elég érdekes történet volt, és utólag, a, amikor kikerültek a fényképek, az megerősítette, hogy borzasztóan Most arról a, arról a képről beszélsz, mert berikkeljük az adásnaplóba, amikor a, amikor a lelátón ülnek igen. a szurkolók egyen pulóverben. Igen, igen, igen, tehát az, az, az valami egészen elképesztő momentum volt az, az induló énekléssel együtt. Arról már videót talán a, Kirakta a honvéd, igen. igen tehát, Én bevalam lekapcsoltam előtte, mert olyan, ne, nem mondom, hogy szégyen érzetem volt, de olyan kellemetlen, tehát valahogy ilyen nagyon kellemetlen volt. Nem, nem, nem, nem sőt, bírtam végignézni. Ez hát az egy ilyen hangulatfokozó elem lett volna, de, de nem, nem szoktak jól, tehát, jól elsülni általában. Igen, tehát az, mintha mint azt nem értenék, hogy tehát az egészből a spontanitás hiányzott. Tehát, hogy persze mindannyian látjuk ezeket a videókat tök jó ránézni, amikor, amikor más táborok mondjuk spontán elkezdenek, akár egy színházban, akár máshol a, a csapatot értetni, ezek nagyon jó dolgok, de ezek pont attól jók, hogy spontán jönnek, hogy, hogy nem előre megszervezett, nem megtervezett minden centie, hanem tényleg a szenvedély a csapat iránti szeretet miatt valaki elkezdi és nyomja. Ettől jó az egész. Amikor arról szól a sztori, hogy akkor most álljunk fel és énekeljük el, a, és nem a himnusz, mert én azt hittem, hogy az fog következni, és énekeljük el a honvéd indulót, megmondom őszintén, hogy nekem ez annyira nem, nem jött ott a a helyszínen, hogy ez ez, ez egy kicsit kell. Kicsit igen. Tehát nagyjából ez volt szerintem ez a két momentum, ami, ami kifejezetten kellemetlen volt ebben az, ebben az egészben, de azt elismerem, hogy jót akartak biztosan, tehát nem akartak ők ezzel semmi rosszat okozni, lehet tanulni belőle, bízom benne, hogy fognak is, és maguk a bejelentések, hát érdekes volt látni azt, a, amikor ott ültek sorban az emberek, ugye nem is mindenkiről lehetett tudni, hogy ki kicsoda. Nyilván Garabai Imrét, Szijjártó Pétert, Gaidai Pétert, Fóli Sándort felismerte az ember. A Leijsztingernél azért ott már páron pislogtak, hogy most tényleg ő az, tehát ugye őt. Amióta jött, nem, hogy nem, nem láttuk, nem is hallottuk. De egyszer megszólalt. Kiderült, hogy úgy jó humor van. Igen, egyébként igen, tehát... Szelemes elég... Pali. Igen, lehet, hogy többet kellene uh, nyilatkoznia, vagy viccelnie. el tudnál képzelni róla egy ilyet, mint a, mint a Hemingvénél volt ez a... az ilyen minden héten egy szeánsz, hogy akkor kiáll a Leishtinger, és vicceket mesél? Lehet, hogy jobb humorra lenne, meg nagyobb nézettsége, mint a Hemingvének. Na igen? Um, hát ugye maguk a bejelentések azóta ismerté váltak, hogy végre van csapatbuszunk, nagyon fontos. Ja, ezeket átfőjük beszélni szerintem egyenként. Szerintem Igen. Az tehát a, akkor a, nagyjából a körítésről ennyit, tehát tényleg ott volt azért nagyjából egy 150-200 ember. Egyébként megadták a módját, tehát egyébként le a mindenki előtt olyan szempontból, hogy, hogy ugye ez a bérleteseknek szólt, le, legyenek részesei a klub életének az egyik meghatározó Na, Hát ugye úgy tudom, hogy médiamentes volt az esemény. Tehát ez a szurkolóknak szólt elsősorban, ami, ami mondjuk alapvetően egy, egy jó gondolat. is. Abszolút, tehát legyenek részesei a szurkolók, ugye azért a Honvéd történetének a legnagyobb szponzori szerződése, ezt nem nagyon emelték még ki máshol se, de szerintem ilyen léptékű szponzori szerződései nem nagyon voltak. Igen, a csak a az fontos tisztába tenni, hogy szponzorról van szó, tehát Így nem van. a legnagyobb tulajdonosi pénz, Így ami van. valaha volt, hanem a legnagyobb szponzori. Támogatás. Ami utóis talán 20 éve volt bármennyi? Tehát Igen. Azt übölelni talán. De most nyilván éve később nehéz. nem volt, ja, nehéz. A koncék rátették a borotva cégüket, de a kérdés, ez hogy azt mennyit fizetettél. De például mit tudom, hogy a Gösszer az akkori klubköltségvetéshez képest mennyit fizethetett, és ez most mennyi lehet a, a mostani klubköltségvetéshez képest. Jó, jó, hogy felhozod, mert bennem is valamelyest ambivalens érzések keringenek. Ugye nyilván minden forintnak nagyon örülünk, ami a klub és a klub fejlődhet belőle, és jobbak lehetünk, és feljuthatunk belőle, tehát ez nem is kérdés. Viszont azért van ennek egy átugorhatatlan aktuál politikai színezete, amiben nagyon nem szeretnék belemenni, de hát kénytelenek vagyunk, mert ugye nyilván a kormány egyik erős embere lett a klubunk elnöke, tehát megkerülhetetlen a politika a jelen esetben. És azért ez nagyon fontos, hogy ö, itt sokan azért ö, két lábbal ö, elfelejtettek a földön maradni, és ö, azért ezt, a, ezt az összeget, amiről szó van jelenleg, most, ami a szponzori pénzt, kimondottam, tehát nem az a TAU pénz, hanem az a milliárd ami a csarnók, meg az akadémia fejlesztés, mert az egy teljesen másik sztori, teljesen más forrás. Hát ez a me-szponzornak a. Igen. A direkt... Kimondottan, az a szingapúri cég mennyi pénzt, ad, de ezt nagyon fontos lenne ö, tisztáznunk, mert ez végül is tulajdonképpen nem derült ki, annyi hangzott, hogy több száz millió forintról van szó. Most a több száz millió forint, az nem egy olyan összeg, amitől most nekünk itt föltör az olaj a kezdőkörből. De a víz megvan. A melegvíz, az megvan, igen. De ez a, csak viszonyításképpen mondanám, hogy amikor kiestünk, 4 milliárd forint volt a költségvetésünk. Most meg több százmillióról beszélünk, és a több száz millió. Igazából, hogy nem, nem volt annyira átgondolt szerintem. Nem volt annyira átgondolt, csak milliárdokkal biztos, játszottunk akkor, most meg több százmilliókkal. azokat a ez, ez, abszolút, ez abszolút igaz, ez abszolút igaz. És a bocsánat, az egy elég szomorú dolog, hogy azóta sincs szólóra Tehát azért Igen. erről azért én meghallgatnék még valakit a klubtól akár, hogy ha. miféle utánykövetések történhettek esetleg a, a azoknak az összegeknek a Magyarországon hát Magyarországon élünk 2025 ez erről nem nagyon lesz szó. Erről most már nem lesz szó. Igen, tehát hogy a szép fényes jövőt firtatjuk. Bár abban a laci bácsba egyet kell értenem, hogy a, a milliárdok és a több száz millió között uh, ti reláció, az lehet a többszáz millióra, és amondjuk nem meninekre költjük. Tehát hogy, a, hogy ott. Persze, ez a több százmillió millió is lehet jól elkölteni, és a többi milliárdot is lehet rosszul elkölteni. Csak uh, MB egyes viszonylatban a több százmillió, millió, legyen az mondjuk lehet ugye 20-tól az nem egy olyan összeg, amivel mi most. Tehát csak, csak visszajelentést a Ferencvárosnak, több mint 20 milliárd forint a költségvetés, és most oké, okay, nem, nem a Fradia realitás ilyen tekintetben, de, de azért egy átlagos ember egy csapatnak is van 3-4 milliárd forintos éves költségvetése, tehát több millió, valmi. Nyilván ez a több millió szingapúri pénzhez hozzájön még a Leistingernek a pénze, a kettő együtt se biztos, hogy tesz egy milliárdot. De hát tehát... azért azt nyilván jegyezzük meg, hogy ugye ez a cég ez Magyarországra most érkezik, még tulajdonképpen itt sincsenek fizikailag, igen. csak uh, ugye, egy uh, Békés megyében építenek egy autógyárat, ami... Autogyárat? Autógyárat? Nem, szigetelő szigetelő nem az valami szigetelő anyagokat szigetelő anyagok szigetelő foglalkoznak elvileg. Én azt hittem, te Viszont őket Békés megyével. <laughs> nem, nem, nem. Viszont uh, ugye hát az tény, hogy nagyjából 50 milliárd forint uh, kormányzati támogatást kaptak erre a, erre a projektre. Hát, van, szóval uh, és... most abból évente pár százmilliót visszacsepegtetnek. Úgy, hogy azért legyünk, legyünk annyiba korrektek, hogy ez egy utófinanszírozás ez a támogatás, tehát hogy ők, ők beruháznak ahhoz, hogy utólag finanszírozzanak ennyit belőle a Magyar Állam. Tehát ez egy, ez egy ígéret a Magyar Államtól, hogy ezt ki fogja feléjük fizetni valamikor majd. Az, hogy ők már megjelentek szponzorként Kispesten, ettől függetlenül tényleg fura, mert hogy, hogy ők igazából nem termelnek még, tehát hogy nincs egy gyártósor, ha a ha egy kicsit átnézi az ember a, a, az online térben a céggel kapcsolatban megjelent anyagokat, akkor az derül ki, hogy tervezik azt, hogy Békés Csabán vagy Békés Csabán környékén idén ilyen 20-50 emberrel elindítanak valami gyártósort. Tehát na, most az egy ilyen igen, most és én csúcsidőben is, is 2500. Egyelőre, egyelőre valami súfniba gondolkoznak. Amit bérelnek majd. És, igen, és azt fejlesztik majd, aztán fel egy komoly üzemegységé. Hát azért valószínű, hogy ez de, megtörténik. De nem elképzelhetetlen viszont, hogy ők valahol külföldön már gyártanak. Tehát, hogy... Hát ugye a legnagyobb szingapúri cégről beszélünk. Elvileg. Elvileg, ami nyilván <gül> sok, sokak <gül> szerint itt ilyeneket plegykálnak, hogy valójában ez egy kínai cég, Szingapúr jelmezbe öltöztetve, ezt nyilván nem fogjuk tudni. Hát a jelmezek ez mögé nem látunk be. Jó, az azért, szükség, szükség. Ne felejtsük, hogy Szingapúr ott a környékbeli bankvilágnak a középpontja, tehát hogyha ott ez egy ilyen, tényleg a, egy nagy szingapúri cég, akkor arról azért már valószínűleg hallottunk volna. Illetve szerintem, ami nagyon fontos ennek kapcsán, meg a hétfői kapcsán is, hogy az, az előző érában is, vagy az előző éránál nagyon sokszor jött ez a vált, hogy valójában itt ugye Szijjártó Péter áll az egész történet mögött. Nem tudtuk meg soha, hogy végül is, hát nyilván itt nem volt olyan bonyolult átkötni a, a futszálos csapattársaktól, gyerekkori barátoktól, bárkitől. Hát ez egy nyílt titok Tehát volt nyílt ezt mondjuk titok, ki, hogy aki van. most ezen felháborodik, az valószínűleg eddig rossz moziba ült, mert ez pontosan ugyanígy volt eddig is, hiszen Sziártó Péter hozta a Metákomot is igen, és tulajdonképpen itt most... a kúrva csúnyán befülöttünk és, amúgy. Igen, és ami egy fontos része viszont szerintem a történetnek, és lehet, hogy itt másnak is köze van hozzá, fél év múlva esedékes dolgoknak, hogy azért Szijjártó Péter most mégiscsak az arcát és a nevét adta ehhez az egész történethez, ami azért... Egyfajta garancia már lehet arra, hogy itt nem járunk majd úgy ezzel a történettel, mint annak az intersporttal mondjuk. Igen, azt is belinkelem a kazadás naplóba. Ugye a hemingway idején volt egy partnere a klubnak, aki bejelent. Meszponzor. is volt pár meccsen át. Aztán ők el is tűntek Ez egy olasz cég volt? Nem tudjuk, hogy milyen cég volt teljesen, mert nem létezett. Mert ki ne, ne, Nem hogy... léteztek Konkrétan nem Aha. léteztek. Tehát, hogy ők a bejelentett bejelentette egy olyan szponzort, a, aki majd értékesíti a Honvéd különböző felületeit, és akkor abból majd ő százalékot az, fogadni. Az, ez a firenzei sztóri Le Lehet, hogy firenzei, Te de ez az... tehát nekem aztán édes mindenki firenzei vagy Budapesten igen, nem igen. léteztek, ők Lesz. konkrétan nem léteztek. Ők el a á... mester, valamit bűvészkedett. Valószínűleg. <gül> tehát őket áprilisban bejelentették, júniusban már az irodába se jöttek be, pár meccsig rajta volt a mezen a logó. De még maradva ennél a, a szponzor dolognál, itt, uh, itt többször felmerült egy olyan kérdés, hogy... És hát bocsánat, hogy erről kell beszélgetnünk egy kispesti adásban, vagy egy kispesti focival kapcsolatos adásban, de hogy, hogy ezt, a, ezt a céget, hogy Magyarországra érkezik, ezt pont ugyanaz az ember jelentette be, aki utána bejelentette azt is, vagy ugyanazon rendezvényen jelen volt, és elnökké választották, erre majd később visszatérünk hogy Kispesten lesz szponzor ez a cég. Tehát, hogy... Szerintem ezzel semmi probléma ez nincsen, tehát fennak fennakadni, hogy... Oké, okay, csak ez formailag úgy néz ki, hogy a kormány tagjaként a, a Magyar Állam pénzt juttat egy cégnek, majd az a cég ahhoz a klubhoz jelenik meg szponzorként, ahol a kormánytag... Hát, működött abba, hogy itt szerepet ez egy ilyen jusson. hát. jusson. Igen, de azért az ne fejtett Péter külgazdasági és külügyminiszter. Tehát neki eleve az a dolga, hogy az egyik dolga legalábbis, hogy, hogy befektetőket különösszik. Külgazdasági... Szerinted akkor ez véletlen egybeesés? De teljesen mindegy szerintem ez, hogy most véletlene vagy nem... Idehozta, ők láttak benne fantáziát, hogy partnerei legyenek a klubnak. Szerintem ezzel semmi baj, tehát állandóan arról beszélünk, hogy legyenek piaci viszonyok, illetve sokan beszélnek arról, hogy legyenek piaci viszonyok a labdarúgásunkban. Most ez egy piaci cég, akárhonnan nézzük, lehet rá bármit mondani. Egy piaci szereplő úgy döntött bármilyen megfontolásból, hogy szponzorál egy labdarúgó klubot, és lehet ezek a dolgokon moralizálni, de hát valahol el kell indulni, és, és nyilván itt... Ha a világlabdarúgását nézzük, én azért úgy gondolom, hogy az a kisebb hányada a kluboknak, akik ténylegesen csak és kizárólag tisztán piaci viszonyok között sikeresen, eredményesen tudnak menni. Nyilván nem kötnek mindent az orrunkra, de azért nekem van egy sejtésem, hogy mondjuk amikor a, a dubai sejkek beszállnak mondjuk egy premierliga csapatba, nem tudjuk, hogy ott a háttérben űnekik ez milyen előnyökkel járhat. Ez világos, persze. Tehát, hogy... hogy Nyilván. Hagyományokhoz méltó kispestet akarunk, ezért tüntettünk alig másfél évvel ezelőtt. Pénz kell a hagyományokhoz méltó kispesthez, Eben a BLASZ egyben is ugyanúgy kiárnék, hogyha arról van szó. Tehát szerintem lehet moralizálni, nézzük meg, hogy mi lesz ennek az egésznek a vége. Ez egy érdekes kérdés, hogy lehet-e moralizálni, meg hogy kell-e moralizálni, szerintem ez egy ilyen kérdés. Ahogy látom, megteszik az emberek, szóval De nem tudom. ez ez unszimpát kelt, kelt az egész, és megosztottságot is. Hoz valamelyest. Persze, persze majd de ha nem a... a győztes gólt a Vasas ellen, akkor ki a faszt érdekel, miből hogyan. A lényeg az, hogy együtt örüljünk. Tehát, hogyha a külügyminiszter úr nem most vállalt volna szerepet a klubnál, ugye? Hát sajnos az időjárás. És együtt voltunk, tehát tudjuk róla pár éve, hát, hogy, hogy a mi kutyánk kölyke. Hát ezt ő, abszolút nem vitatjuk. Úgyhogy igazából azt gondolom, hogy ha mondjuk tíz éve vállalt volna szerepet a klubnál, akkor akkor most senki nem foglalkozna azzal, hogy amúgy ezekkel a szingapúri komákkal ő, mikor és milyen körülmények között kötött az állam nevébe szerződést? Persze ezt aláírom olyan szempontból is, hogy szinte azért, aki ismer, az tudja, hogy, hogy mit gondolok, akár a külügyminisztériumi tevékenységéről, akár a, a párt dolgairól, ettől függetlenül viszont éppen 10 perccel, 5 beszéltünk arról, hogy már azért itt az előző tulajdonos körnél is azért érződött, hogy tehát nem lehet azt mondani, hogy pont most. Azt, hogy most vállalta éppen föl, ő ugye azzal magyarázta, hogy most adott hozzá minden, ez nyilván egy ilyen kötelező elem volt, amit el kellett mondania. Kicsit komikus is ez. Igen, de a, de a másik oldalról meg nyilvánvaló, hogy a választásoknak köze van ehhez a a felvállaláshoz, vagy hát ezt elemezni? Nehéz tagadni. lenne, nehéz lenne leplezni, illetve én azt is el tudom hogy egész egyszerűen erre most kapott engedélyt fentről. Ez is lehet. Vagy most Tehát, de te tudsz... is, tulajdonképpen te is ezt akartad mondani. És, és hát azért lássuk azt is, hogy itt plegyka szinten már másfél két éve mennek ezek a dolgok. Tehát volt már itt kínai autógyár lehajtása. két ről hétre jöttek a pletykák, hogy ez jön, az jön, nem az jön, dolgozik rajta, próbálkozik. Igen, de igen. hogy pont most kapott rá engedélyt. Lehet, az hogy most talált olyan céget, aki üzletileg is fantáziát látott abban, hogy a milyen vegyüktól. Tudom, szerintem, aki kap 50 milliárdot... szigetelőgyár. Sziget, tehát most most látják úgy, hogy a szigetelőpiacon olyan rés van, hogyha a honvéd mezén megjelennek, hát, akkor dőlni fog a megrendelés. A, egyébként, tehát ez is egy nagyon érdekes dolog. Amikor a tribününk beázott a a nagy esőzésnél, tehát, hogy egy szigetelőgyár az nem biztos, hogy, rossz. Gondolom, hogy amelyik cég előtt tárgyal, hogy Magyarországon megvesse a lábát, és fel tud ajánlani egy 50 milliárd állami támogatást, az teljesen mindegy hogy mikor, hogy, merre az, az alá fog évni egy ilyen pár százmilliós szponzori támogatás bárkinek. Igaz, az 50 milliárd az már azért valószínűleg a világpiacon is egy ilyen jelentős. 50 milliárd az nem, nem hangzik rosszul, igen. És nyilván kérdés, hogy ezért majd mit fognak cserébe plusz azért azt is jegyezzük meg, hogy finoman szólva sem ismerünk minden részletet, ja, hogy, hogy ez majd akár, akár arculati elemekben, későbbiek folyamán, egy nemzetközi szereplés esetén, ezt hogyan fog majd visszaköszönni, mit tartalmaz ez a szerződés? Pont, pont ezek a nemzetközi, meg az ilyen szabak paprikáz fel, hogy a nemzetközi és a pár millió az nekem nagyon nincsen pariba. Valószínű, hogy... Hát ugye hogy a más. forint zavar meg téged, lehet, Le. hogy, a, lehet, hogy a valutát majd kéne ilyen unboxing videókat csinálnunk, vagyok, hogy, ilyen, fájszáló, fájszáló, hogy fájszáló, kinyitogatunk a... ilyen szigetelő anyagokat itt, és akkor leteszteljük őket. Mi járdok hogy... jobban mennek a nemzetközi szerepléshez. és már az mb 1 be is milliárdok az -be is. Igen. Jó, hát a, a szponzor az, az egy olyan dolog, amire, amire szükség van ebbe a, ebbe a világban, mert, mert, mert a ugye Logójuk van... is jól néz ki, jól mutatom ezen, azt hittem nagyobb lesz, mondjuk. A ilyen, egy értesz egy az az a dizájnhoz, milyen logójuk van, nem is néztem. Karakteres. A, a dat címerhez hasonlít, csak fejjel lefel. Igen, ilyen karakteres. Nagyjából ez a betű. Jól néz ki. Ha nem Jól egy gösszer ki. azért tegyünk hozzá, ha már itt ez volt a, a mérce. Az nem fut nem. össze a nyál számba, hogyha ránézek, igen, nem egy De gösszer. majd, amikor veszed a szigetelő anyagot is, bemész a Honvédmezbe, és ezért kapsz 10% kedvezményt. Jó, nézzük meg, hogy milyen bejelentések voltak még. Volt egy csomó akadémiához köthető bejelentés, illetve az ilyen üzemeltetéshez kapcsolódó. Ezek között azért van pár, pár érdekesség. Most a, a, szerintem én a csapatbuszon túl, túl tudok libbenni egy pillanat alatt. Hogyha bocsánat, nektek... te, Na jaj, nem. nagy egy csapatbusz. Tehát, én örülök. Hát ez van mezőkövésben, van kisvárdán. De azt hagyjam, bocsánat, Székesfehérváron láttam uh, májusban egy labdarúgó mérkőzésen, amire kimentem kár uh, Bő bocsánat tudósítani, hogy uh, egy, megnéztem, hogy valami harmadosztályú Harmad osztályú klubnak a busza volt, fellogózva. Ízé. Tehát, hogy a honvédnek még mindig ott tartottunk, hogy amikor nyáron, volt, nyáron mentünk utaztunk. a felvidékre egy játszani, szembe jut velünk a Honvédot szállító busz, egy sima fehér busz, és az ablakban ki volt téve a nézők, nem, a hallgatók nem látják, de én nép egy, egy A4-es papír, amin a Kispest honvéd címer volt rajta. Innen, le, innen tudták a játékosok, hogy ez az ő buszuk. Tehát, hogy szerintem egy honvédhoz ez egy rendkívül méltatlan állapot volt már, amit 10-15 éve orvosban. De azért többet van. nézek ki a játékosokból, hogy elnézzék a csapatbusz, tehát én nem fog felszállni a helyközi járatra és kiukadni való a Besztercványa. Ez, ez lőség, de, de szerintem ez, ez egy fontos. alapvető dolog, hogy Persze, kell, ez kell. egy csapatbusz. Persze, van. így van. Köszönöm a szót, köszönöm a szót. Kell, kell, egy csapatbusz. A ugye a Sélei ügyvezető, és a talán a Bajusz akadémia igazgató valamelyik a kettőből, Megemlítem, hogy 22 csapata van a. Honbédnak jelenleg, amiket versenyeztetnek, és ők azért járnak vidékre is. 22... Akkor több busz kell. Így van. <gül> így van. Egy nagyon kedves buszautista barátomtól tudom, hogy ha új buszt veszünk, akkor ez ilyen 100 milliós tételről. Beszélünk, és már megint a 100 millió kategóriájánál tartunk. Nem lehet, ami... meg. Csak 100 millió? Hát akkor megint, megint kevés a ló, ezt mondani. Így van, szó, szóval, hogy a vulkán úrnak, vagy nem tudom az <gül> a vulkán úr, <gül> vagy hogy a szingapuri céget, lehet, hogy illenék a zsebébe nyúlni, mert lehet, hogy két buszra lesz szükségünk. Így felhamosztjuk az ikarúszást. a busz. Nekünk meg kell kezdeni, hogy újra buszokat. Eket az, megva, az megvan, hogy mikor volt utoljára a saját buszunk? Persze a Tigérában. Igen, ezt akartam pont, de az tényleg egy ilyen használt, leselejtezett ikarúsz volt, emlékezem. Tány bottló buszvásárlás, hát ez. És, akkor, és akkor ugye a Tigbe kerültek csapat, nem? Be. Nem, hivatalosan végül hivatalosan nem. Nem. nem. mert Nem, mert a cégbegyezés már nem jutottak el, tehát előbb előbb becsődült ez az ötlet, mint, hogy eljutott volna a cégbjegyzésig. Na, tehát akkor úgy látszik, amikor ilyen nagyon nagy változások vannak bejelentve, akkor egy buszt azért úgy szerválunk. De azt hiszem, hogy leasingeltük a tiktől a, a buszt. Még az is lehet. Az, az nem lett a sajátunk, az a busz. Tehát busz... ő se szponzor, se pa, pa, saját busz. Pa, pa, pa. <gül> van ilyen gombunk, mindjárt keresem. De hogy... még és még Krémer hogy is hazament a szünetben. Még nem buszsal. Nem tudhatjuk, bár akkor a villamos jel. Bár azért buszokról mindig ilyen fura tapasztalatai voltak a, a kis szurkolóknak. Lerobbanó buszok, ott akadó buszok, elmaradó buszok. Megdobált eltér... buszok. Eltér... Megdobált buszok. után elhúzott a ablak a buszon. Igen, voltak, voltak Fegül. ilyen. Voltak ilyen fel, szóval biztos jó dolog, hogyha egy ilyen látványos busz lesz innentől, tehát hogy ez sikere vagyunk kényszerítve, mert azzal nem lehet elbújni az autópályán, hogy, hogy merre hány méter. Mi volt még akadémiai bejelentés, új épületek épülnek, ami öltözők, konténerépületek, konténer épülete, közösségi helyek, napelemek, Energiagazdálkodás. Lassan Honvédváros is lesz akkor. Ezt ugye évek óta tudtuk, hogy ez probléma, hogy az akadémiáta az első perctől kinőtte ez a klub, és azóta csak újabb és újabb csapatok érkeztek ide, vagy újabb és újabb versenyeztetett csapatok. Tehát ezt az első perctől lehetett tudni, ez az akadémia kicsi. Tehát amikor ezt az akadémiát átadták, akkor még a Bozsik stadionba edzett a nagy csapat, viszont le is bontották közben az a, a Bozsik stadiont, és a, a nagy csapat is átkerült erre az akadémiára. Tehát uh, már az első perctől kiderült, ez egy kicsi. ez az akadémia Egyszerre nem lehet több rendezvényt tartani benne, végre megcsinálják. Ez egy, hát azt kell, hogy mondjam, hogy ez egy, ez egy nagyon jó dolog. tegyük hozzá, hogy használható játékos akkor jött onnan ki, amikor a Bozsikkal egyben volt az egész. Tehát remélem ez nem az, fog, az, hogy kibővítik és továbbújítják, ez nem azzal jár, hogy még kevesebb. Nem tudom, hogy a konténerszállás mennyire lesz, annyira luxus, mint a régi Bozsiknak a hotelépülete volt. Ez nem a nem fogja lázni, meg vizesedni a fal. Mert jó lesz a szigetelés. Jó lesz a szigetelés, igen. És hát ugye épül még egy dolog a, a gránit pályára, illetve a most már Tihi Lajos Sportcentrum, Sportközpont Tihi, Tihi pályára, ami ugye a, a Kispesti önkormányzat tulajdonában van legjobb tudomásom szerint, oda épül egy futszálcsarnok. Tihi Lajos Sportcentrum. Igen, sportcentrum. Igen. Ö... Futszálcsarnok. Hát ez nagyon jó hír, mert akkor visszaigazolik a Moreira, hát a kedvenc játékosát, lesz egy jó futszál csapatunk. Szegény. Hát ha valamiben ő valószínűleg gyengébb, mint a futballban, az a futszál. Kíváncsi leszek, kiről nevezik majd el a csarnokot. De Kispesten a futcál, ti hogy álltok Hát megmondom őszintén, ez a része a dolognak pont kurvára nem érdekel. Én a szabályokat sem ismerem, én már ránéztem, azt hiszem négy plusz egy játsza, vagy 5 plusz 1, nem is, mert azt is elfelejtettem, tehát, talán négyes labdával, és akkor öten, vagy ötös labdával, és négyen. Én... Lenne fordít vagy a, a szponzoráció milliárdos, és az infrastruktúrális fejlesztés 100 milliárdos, de pont fordítva van. Persze mindennek örülni kell, ami fejleszti a mi infrastruktúránkat, és amitől többek leszünk, és többen leszünk, Úgyhogy ez jó hír, de ettől, ettől még a csapat nem lesz, nem lesz jobb, de reméljük az utánpótlás képzés valamelyest jobb lesz ettől, hogy jobb az infrastruktúra, de szerintem az infrastruktúra, eddig se szokták azt mondani, hogy de szara a Pest, néha mindenki de. kiemeli, hogy ja, De most mindenki. azért tényleg jó lesz. Jó Na. lesz, hát jó lesz. De azért nem gondolom, hogy a hétvégédét átszervezed, amiatt, hogy a futcámetsre még kijussal. Én sem gondolom. Hát ezt majd azért érjünk rá vissza, amikor felkelünk egy másnap, mondjuk egy szombati bajnoki után. Lehet, hogy jól fog esni, hogyha jó büfét csinálnak. Zállam, ez én tudom, 100 igen, 100 épülni, nem, a, nem annyira Legalább nem szólt. lesznek sokan, ez is <kül> ja, hát Fóri szangyuk. Sándor kisorsolja, hogy ki mehet be a mérkőzésre, -hát. ugye? De hát az tény, hogy kispestre már nagyon-nagyon hiányzott egy... Csarnok, az én pont ezért nem értem, hogy ha már épül mivel kerülhetne többe egy normálisat csinálni, mondjuk egy olyan helyre, ahova közlekedést is lehet csinálni, mert ugye pont itt az adás előtt beszélgettünk erről, hogy gyakorlatilag épül egy sportcsarnok egy olyan ingatlanra, ami egyetlen busszal közelíthető, meg az is fél óránként jár. Tehát nem értem, hogy miért nem lehetett egy, egy kicsivel frekventáltabb helyre, akár a Bozsik környékére építeni egy normális sportcsarnokot normális félőhelyjel, ahol akár a, akár a Honvéd kosarasaitól kezdve a női kéziseken át, akkor már használhassa mindenki. Ez egy kicsit ilyen félmegoldásnak tűnik, de... Sőt, tőle még hogy is rajta. Ki tudja, mi van a háttérben, meg hogy alakult ez így? Hát ugye, ha jól értettem a TAO pályázatot, akkor egy önkormányzati területet fog kivásárolni a Honvéd a, a Kispesti önkormányzattól, tehát ott lesz egyfajta pénzmozgás, és arra a területre fog épülni a, a csarnok, ami bocsánat, egy... bocsánat, valószínű, többbe fog kerülni a kivásárlás, mint maga a csarnok. Nem, nem, nem, 300 nem. millió forint van a, a tau pályázatban erre, és azt hiszem két milliárd körülre a, a csarnok, hát nyilván a, a, egy vásárlása az, az egy egyszerű beruházás, ott, ott egyszer kifizetsz valamikor összeget, a stadion ára meg, vagy a csarnok ára az meg, hát nő, ameddig nő, hát most két milliárdból, most gondoljátok el, az a két konténer bizbassz, amit a akadémiára építenek, ha jól nem hiszem, az 400 millió forint a, a TAO keretben. Most akkor, hogyha betonból valami nagyobb dolgot akar építeni, pláne egy 100 fős óriási uh, lelátóval, az nem tudom, hogy most ez az két milliárd, nem uh -huh. két milliárd, nem, nem is sem az építőiparnak ezt, ezt az ár, árazását, de ez volt az akadémiai rész. Ugye a napelemek még, amit említettek, hogy a fölött lesznek napelemeket. Az jó. az jó. Csak sűsön a nap. <gül> Szponzor, akadémia, és a már akadémia, a stadion és az akadémia visszakerül a klub tulajdonába. Sőt, hát az ennél az. keményebb a sztori, mert hogy nem az üzemeltetésében, hanem tulajdonába. És ezt a, a helyszínen is kimondottan a tulajdonszót említették, aki erről beszélt, valamint a Magyar Táviratírodának a tudósításában is a tulajdonszó jelent meg. Tehát a Budapest, mm -hmm. Honvéd, Futballklub tulajdonosa lesz az akadémiának és a stadionnak. Ez mit jelent szerintetek? Hát, hogy az, az államnak egy baromi nagy teher ezeket üzemeltetni és fenntartani. És ezt jobb, ha átvállalja valaki más. Ez szóval jelenti az... szerintem, hogy a felesleges ballasztól, felesleges tehertől megszabadulna. De hogy ezt ez mi, miből fogjuk finanszírozni, amikor pontosan tudjuk, hogy az éves fenntartási költség a stadionnak olyan nagyjából 400 millió forint. Ez egy két éves adat. Hát Tehát, lead, nem tudom, lehet, hogy kevesebb vagy több. Hát nem tudom, hogy a zsi csökkentés a infláció. Hát valószínűleg be kell költöztetni pár nyugdíjast szóval a stadionba is. a akkor... klubra nézve, ami önmagában is felemész, ezt a pár millió forintos támogatást, szóval nem értem, hogy ez miből hogyan. Nem teljesen világos ez a része a dolognak. Milyen franciára lehet használni? Tehát, a, oké, az Akadémia tök ha saját tulajdonban van. Azt eddig is üzemeltette a klub, nyilván az államtól kapott pénzből, kávéval személy. Ez nem nagyon mutatkozik, meg szerintem, hogy most az szívosan ké. A stadion az nyilván ugye. Meg az nem már nem egy tehát Igen, hát abszolút nem. És a stadionba két hetente egyszer mentünk be, nem ott töltöztek a játékosok, nem ott edzettek a játékosok, nem ott voltak az irodák, tehát az egy ilyen tényleg egy ilyen két hétig üres volt, és akkor négy-öt órára megtelt, tehát az nem volt egy, egy otthonos közeg. Oké, de egy mit? Okay, na most, ha a honvéd lesz a stadion, mit csinálsz a, a köztes időben azzal, a, mire lehet használni egy, egy Bozsik stadiont, vagy bozis arénát de jelen amit állapotában? nem látni, az az, hogy a, például napoztatják a fűvet. Ezt de, így szoktam. De, És de, akkor ilyen túl lesz majd a Honvéd naposztatás. Oké, okay, csak nem a gyepszőnyeg bérli a stadion, tehát azért az meglepődnék, ha oda járunk a pénztáros, hogy szeretnék napot. Tehát ez nem egy szolárium bérlet. Hát Te, de majd már... lehet, hogy lesz, lehet ilyen lehetőség, hogy alá lehet feküdni egy kicsit néha. Szóval. A bérletesek mondjuk. Vagy a bérletesek oda járnak szolizni majd? Persze. Mest ott áll, napod, naposztatni tud, mi a probléma. Hát, hogy majd utána nem lehet minket lecikányozni. <gül> <gül> hát, ez így provokáció. Mert provokáció lesz. Mire használjuk ezt a stadiont? Nem ilyen... tudom, hát milliónyi próbálkozás volt már, hogy erre próbálnak majd valami rendezvényeket odahozni, csak hát az a helyzet, hogy Budapesten most már annyi helyszín van, hogy ez a ez a Bogi Stadion stadionba rendezvényeket hoz. hát a Szijjártó majd idehoz valami rendezvényeket. Na ugye, tud rendezvényeket idehoz. Ugye csak hogyha abba gondolkodunk, hogy a, a Nagykörút magasságától kifelé, itt ez a kvázi délpesti vagy körcikkejébe a városnak, ugye ott van a, az MVM Dom, ott van a Fradi pálya, az MTK-nak különböző létesítményei, ott van a Bogsik stadion. Jó, de ahogy szponzort intézett ide, de rendezvényeket is tud intézni. Lehet, hogy majd itt lesz a Trump-Putyin béketelgyalás is a bozsikban. Akár. Tehát az milyen menő lenne egyébként. De hát ugye most a még a Türk tanács ülése volt. Türkén. Tehát, hogy. Miért? Könnyen elképzelhető, hogy a külügyminisztérium cehére azért majd itt lesz hát rendezvények. Aztért köszönöm, a És akkor már is valamilyen szinten ugye? megvan oldva. De legalább nem a Fradi pályára kell menjünk. Képzeljük el ezt úgy, mint ahogy a német szilárd gyakorlatilag beköltözött a csepeli birkózócsarnokba, fi, és azt fi, használja a irodának. De figyelj, mi ezzel a probléma? Ha ki van fizetve, működik, ki lehet a számlákat fizetnie, a gondok megkapja a pénzét, tehát. Én értem ezt, hogy most itt a fene nagy kapitalizmusban mindenki a piacról akar mindent csinálni, de szerintem teljesen legális dolog az is, hogy, hogy az állam ilyen módon igen az egyik zsebéből a másikba rakja a pénzt. Hát szény. nem, de várjál, hogyha ha megkapjuk a tulajdonjogot, akkor az állam egy magáncégnek adja onnantól már a pénzt. Leistingernek igen. Tehát nem, a Budapest honvédnek. A Budapest honvédnek így van, ami ugye Leistinger tulajdona. De teljesen mindegy, mert ez megint egy teljesen legális dolog, tehát ezeken, én mindig azt mondom, hogy ezeken tényleg lehet moralizálni, lehet ezeken hosszasan elmélkedni, hogy jó-e vagy nem. Ez a helyzet, ez van. Én azt mondom, hogy ez még mindig egy áldásosabb szituáció, mint amikor Tavaly ilyenkor az utolsó helyen azon gondolkodtunk, hogy vajon decemberben, vagy csak januárban jelent majd csődöt a klub, vagy két évvel ezelőtt. Tehát, hogy itt, itt lehet, hogy azért sokan, találnék itt ezt se tudják, de hogy ez benne volt a pakliban, nem Abszolút tavaly. Benne tavaly, volt előtt. a pakliban, hiszen 7 milliárd forintos adósságunk volt, és azt valahogy el kellett tüntetni. Igen, tehát, hogy... Öö... Az, az egészen tiszta körülmények között sikerült, de sikerült. Igen, szóval azért ilyenekkel is gondolni kell, hogy, hogy valahogy ezt az egészet be kell indítani, hogy, hogy ténylegesen tudjon a Honvéd úgy szerepelni, vagy akár olyan anyagi eszközöket magának termelni. Én személy szerint azzal együtt mondom, hogy a, a, a, akár a Szijjártónak, akár a Fidesznek a politikai dolgai van nem tudok azonosulni, ettől függetlenül, és nyilván, hogyha mondjuk egy, egy, a budai gyula ült volna ott, mint a klubúj elnöke, akkor azt mondom, hogy na jó, azért ezt ne csináljuk. Sziártó Péterről legalább tényleg tudni lehet, hogy 40 éve tényleg honvéd szúrkoló, ezt nem lehet elvenni. Igen az le. vicces lett volna, hogy ha az elszámoltatási biztos, a metákomére utána honvédelnökel lesz. Tehát az, az tényleg egy abszurd jelenet lett volna. Igen, szóval azért mondom, hogy, hogy én azt gondolom, hogy amikor ezekről a dolgokról beszélgetünk, akkor ezeket is mérlegelni kell, hogy mit akarunk. Mondom még egyszer, én a Blasz egyben is ki fogok járni egy olyan csapatra, amelyik tényleg mondjuk a a Budapest bajnokság középmezőnyében küzd, mert én szeretem a klubot, de szerintem ezzel a legtöbbünk így van. De amikor, amikor viszont eredményeket akarunk, NB1-et akarunk, nem tudom, akkor tudnunk kell mérlegelni, hogy ennek mi az ára. Én azt mondom, hogy ez még mindig egy fokkal vállalható, mint sok más megoldás akár az NB1-ből. Igen, de azért azt is értsük meg, hogy valakinek ez unszimpatikus, és teljesen közöttünk is, és abszolút. azt mondja, hogy ezzel nem tud azonos, hogy minden kibaszott út ide vezet, hogy ha ők intéznek valamit, akkor lesz, ha nem intéznek, akkor meg bele. Illetve sokan érzik, hogy ez egy kockázat most ennyivel a választások Hát erről, az meg a másik, hogy 5-6 hogy... hónap múlva nem tudjuk, hogy mi lesz. Tehát Igen. most mindenkinek van egy pártpolitikai álláspontja, ebből baromira tényleg nem menjünk bele, mert ez ennél megosztóbb dolog a világon nincsen, és a legnagyobb terrorcselekmény magunk ellen az lehet, hogyha megosztjuk egymást. Úgyhogy ilyen el, vég, végtelen ö, semmiképp sem menjünk ebbe bele. Ugye de, de, négy, éve, de... négy éves szerződés kötöttünk a, ezzel a vulkánúrral, ez még talán nem is hangzott el, tehát négy évre kötöttük. Azt nem tudni, hogy feljutás esetén mondjuk növekszik-e a szponzorációs pénz, mert lehet, hogy igen, mert lehet, lehet, ezzel számolnak. De az is lehet, hogy a vulkán úr tud berántani még szingapúri cégeket is. van a pakliban is. Hogyha azt fél. látja, hogy kapodják az... el a szigetelőanyagokat, mert ott van a pinte mező. épít még azért, egy gyárat. Fi, azért szemben, ne felejtsük lehet, el, hogy, hogy, hogy, hogy most ugye a 3%-os izém miatt nagyon sokan mos fognak lakást vásárolni. Hát de van itt van előjegyzése vulkán. de ezek valami őrhajók szigetelőanyagai. Tehát én nem tudom, hogy hányan fog A gazdaság, hát erről van Hát azt hiszem, a magyar űrprogram talán ezért is lett létre. kaput Tibor lesz, hogy lesz majd a. A szigetelőanyagot el tudjuk lőni való. Jó, hát. Bocsát, űrbiznisz az mindig pörgött évtizedek óta. Tehát akkor megint azt mondom, hogy hát akkor stabil lábakon fogunk állni. Hát beszélhetünk a magyar hold programról, de szerintem inkább. A... De egyelőre nem a NASA jött ide szponzornak, tehát hogy. Ha már a busz szóba került, én, én ilyen nagyot néztem, amikor megláttam, hogy a fradi sobban árulnak, plüss fradi Na, Lehet, az hogy az mi leszünk a, az aki majd lesz lekörözzük azzal, hogy egy plüss eh, honvéd oroszlán felkerül a huzra. Az milyen menő lenne? Bár egy szigetelő. Az anyagot árulnak sobba. Ezt előbb el tudunk képzni Magyarországon egyébként. Ugye a stadionban szigetelő anyagot elhúrnak. Tudod kérdezni, hogy bevész a büfébe, és kérsz ilyen keramit szigetelő anyagot, meg két sört. Egy borgettit és négy négyetméter szigetelőt. Üveggyapot nincs, bocsánat, üveggyapot... Jó, hát én nekem valamilyen az az érzés, hogy a stadion az egy költség lesz ennek a klubnak, és nem bevétel. Költség, és nem, nem tudom ebbe azt a hogy ez hogy, hogy lesz fedezve, mint ezért is mondom, hogy ebben nem teljesen látunk bele, és nem is fogunk soha, mint ahogy soha nem látunk bele teljesen mindenbe. Úgyhogy ez a szép a szurkoló életbe, hogy lehet találgatni, mindenki a saját kis fikcióit beleveszi, aztán továbbadja, aztán vagy úgy lesz, vagy úgy. Vagy nem az, lesz. Elnök meg a, a, a, az elnök úr megoldja. a áttérnénk erre, úgy várjuk meg az elnök úr ugye említette a hétfői bejelentésen, hogy valamikor november táján módosítják a sporttörvényt, és adják át a honvéd üzemeltetésébe, sőt a honvéd tulajdonába a stadiont és az akadémiát. Majd nézzük meg a normaszöveget, hogy abban mi van, mert most egyelőre ilyen tényleg sötétbe tapogatózunk, hogy itt, itt tényleg valóban tulajdonjogról van-e szó, vagy üzemeltetésről, vagy vagy egyetem ez pontosan mit jelent, hogy, hogy átadják a tulajdonjogot, de mint például az egyetemeknél mellé szerveznek egy alapítványt, aki aztán fenntartja ezt a stadiont, még nem tudjuk egyelőre hogy milyen konstrukcióban fog átkerülni a Honvédhoz, szerintem ott várjuk meg a novembert, mielőtt erre, erről hosszabban beszélnénk, de hát, hogy az, hogy november, akkor újra, és akkor átbeszéljük ezt a stadiont. November stadiontot. van, csak jelzem. November végét mondotta ja, végét. az elnök úr, és ha már az elnök úrról van szó, Szijjártó Péter lett a honvéd elnöke, amit ő maga jelentett be a rendezvényen. Egy KFT, KFT Én úgy megmondom őszintén, hogy én, és messziről fogom indítani, hogy ö, mindig is szerettem volna egy befolyásos embert a klub élére, és mondjuk erre a Kubató Gábor jó példa, csak nem egy ilyen kibaszott képzeltem el, mint ő. Tehát egy ilyen egyen szimpatikussal bemészthetőbb karaktert, akinek megfelelő befolyása van, és mindazonáltal a klub szeretete is ott dobog a szívébe, és ez az, az ő személyébe. Hát a CIA-tó azért ö, abszolút adott. De azt tagadhatatlan, hogy kisperszúrkoló vagy. Hát ugye a 1996. októberében a Kisalföld <gül> magazin egyik hasábján bántóan szüzen <gül> nyilatkozza, hogy a Rendesen, firos rendesen. Firos-fekete színekért dobog a szíve. Úgyhogy ez, ez a része mindenképp elvitathatatlan. Hát és bocsánat. Csak Sok hát az aktualitása az a, az annyira kevésbé emészhető számomra. Bajd ja, az időzítés? Az időzítés, hát persze lett a politikai színezete, az aktuál politikai uh -huh. színezete. Jó, figyú, én azt kérdezem meg tőletek, hogy mi, mi, mi az, hogy elnöksége van jelenleg a, a Budapest Honvéd FC-nek, ami egy Kft. Hát a Honvéd FC-Kft nevez a profi bajnokságokban, a magyar profi bajnokságban Kft-k neveznek. Mit jelent az, hogy ennek a klubnak elnöksége van? Ennek a klubnak van egy tulajdonosa, van ügyvezetője, és itt van Fóri Sándor, aki valahol a kettő közötti állapotban, egy ilyen lobbiban lébecol, és, és most lett egy elnökség. Ez, ez mit jelent? Elnökség és elnök. Hát egy kicsit úgy tudom elképzelni, mint annól az MSZNP-ből, hogy volt egy első titkár, aki vitt az ügyeket, és volt egy elnök, ami úgy jól mutatott, meg jól hangzott. Egy a losoncipál? Igen. És Kádár János volt az első titkár. Csak hogy a fiatalabb hallgatók is... Nem nem tudjuk elengedni a politikai színezetét. De hát nem is lehet. Igazából itt egy... Ha, ha már tényleg így, akkor itt egy, itt egy tanácsadó testület született valójában. Ezt nevezte Leistinger elnökségnek. Majd ugye a közepén, vagy a bejelentés közepén Szijjártó Péter kinevezte magát elnöknek. Ugye erről ugyanis Leistinger nem beszélt, hogy egy elnöke is lenne ennek az elnökségnek. Ezzel az erővel akár kinevezhette volna magát nagyvezírnek, vagy kagánnak, esetleg kidevezhette volna magát Budai Gyulának, vagy Kispesti Gyulának, tehát hogy mindenféle e, ilyen tisztséget aggathatott volna. Hát azért valószínűleg ez, ez le volt egyeztetve. Igen, hogy, és az hát gondolom, ezt ezt nem ott találtak, találtak aki, hogy akkor én leszek az elnök. és akkor bedobom, aztán cáfod meg, ha mered itt mindenki előtt. De szerintem ez az egész elnökség, ez egy ilyen szimbolikus dolog. Ez ennek nem lehetséges. van népfront, jelentősége. Annyiból, bocsánat, annyiból van szerintem jelentősége, hogy, hogy amit már mondtam, hogy hogy Szijjártó Péter felvállalta azt egyébként, ami, amit mindenki minden másfél-két éve, öt-hat éve így működött a történet. Coming autólt, tól e Tényleg, tényleg igen, honvédos coming... vagyok, bár öt éve ebbe a pulóverben járok, és mindenhol így fotóznak le, de <gül> igen. én amúgy tényleg honvédos vagyok. Tehát... Moszkvától New Yorkig honvédos felsőben igen. futkározott hajna négykor és És valaki, valaki, valaki ezt most vágta le. Igen, tehát, hogy, de ilyen szempontból szerintem ez egy pozitív dolog. Én nem, nem látok személy szerint most, ha a politikai részét leveszem a történetnek... Nem lehet levenni, de vegyük le. Részben le lehet, de igen, értem Teljesen ezt is. nem. De, de nyilván én, én szerintem nincs az a baj, hogy fölvállalta, ő lett az elnök, és ami egy nagyon fontos dolog, hogy innentől azért valamiféle számunk felelőssége mégiscsak lehet most már. Tehát most már nem lehet azt mondani, hogy igen. jaj, hát az a gyerekkori barátom volt, most mit tehetek éről? -e róla. Abszolút. Nem, öreg. Te, te mondhat, vagy az hogy elnök. te vagy az elnök, te vagy a felelősség. ezért, innentől azért most már akkor vállaljon felelősséget bizonyos Igen. dolgokért. De szóval... könnyörgöm, milyen funkció van e mögött az elnökség mögött? Semmilyen. Tehát, Szerintem hogy... ráhatása van, és pontosan ez volt eddig is, csak most egy felvállalt ráhatása van. Nem tudom, mi a minőségi különbsége de... Csak olyan furán -e mert, van furán képzelem, hogy van egy tulajdonosa a klubnak, aki, aki ugye a saját vagyonával játszik formailag, Hát formailag ez is, ez is egy ilyen szürke Nagyon már... fontos, hogy hozzátettem ezt a szót, és akkor ő most beenged ebbe a rendszerbe egy másik figurát, akit előtérbe tól. Hát igen, csak pont ez a figura hozta őt be a rendszerbe, szóval itt minden összefügg, minden... kicsit bonyolult ez a vállalat. Igen, lábra. csak itt most elgaz a kérdés, egy és... hogy bocsát, ilyen profánul mondom, de hogy kikinek a faszával veri most a csalánt, ez Aha. most egy ilyen... Hát a tűtek az asztanál és keresztbe, tehát hogy de hát ez most olyan, hogy ott ült, a, ott ült az asztalnál három politikus, akár nézem, két politikai oldalról. E, és e, ugye Leistinger fogalmazott így a, a, a beszédében, hogy amikor, amikor pártutasításra, vagy nem is tudom, mondta el, de azt igen, mondta, hogy, a... hogy Miskolcra kellett mennie. Kültek, kül kül szóval szerint szóval azt mondta, várjá, hogy küldtek. Bocsánat, bocsánat, ez nagyon jó, hogy mondod, Tehát, mert ott azt, ezt iróniával mondta? Vagy ez komolyan? nézett a szíjártóra. Igen. Igen, átnézett rá. Tehát, hogy a így... közvetítésben nem derült ki, hogy a Szijjártó hogyan reagált erre. Hát Én nem figyei... tudtam eldönteni, hogy ebből ezt ilyen poénnak szánta, vagy... vagy, vagy, Igen, vagy... Az, azoknak a hallgatóknak a kedvé akik annyira talán nem ismerik Leistinger úrnak a hátterét, azért azt jegyezzük meg, hogy lehet mondani, hogy ő volt a Mészáros Lőrincnek a prototípusa, csak a, a baloldal kapcsán. Talán Puk László az, kikéri magának. Tényleg, bocsánat, lehet a Puk, de mindegy, a leistingernek is megvolt ez a fajta. Igen, a pukő a hivatalosan volt az msp nek a pénztárnoka. A pénztárnoka. pénztárnoka. Leistinger meg ugye az üzletember volt. Tehát inkább. Hát igen, hát a Mészáros se pénztáros hivatalos, de jó hangzott ez a mondat. Szóval, hogy azért mondom, hogy a, a Leistingernek ugye van egy ilyen balos bekötöttsége, mint üzletember, Nyilván a Gajdával is ezért tudják ilyen nagyon jól megtalálni a, a hangot. Semmi, de ezek tök legális dolgok. Tehát most moralizálni lehet, ez van. Gaida Péter kispes legálisan megválasztott polgármestere, ott ült ugyanúgy az asztalnál, tehát ilyen szempontból akár mondhatnánk azt is, hogy a Honvéd egyesítette a, a két politikai tömböt. Ez gyönyörűen hangzik. Nagyon szépen hangzik, tenni. Mondjuk. Na, mondjuk. Mondjuk. Tehát... Tehát, Tényleg, hogy... amikor a szépség királynők a világbékéről beszélnek, azt most megvalósította Leistinger Igen. Tamás egy ilyen gyönyörű bejelentéssel. Igen, szóval azért mondom hogy, hogy ezt, a, ezt a részét mindannyian... Honnan indultunk ki? Ö... Leistinger! Igen. Le, Leistinger. Hát, ja, hogy szíjártó lett az elnök, és felvállalta, és most végre, végre ő a uh -huh. számon kérhető, azt kezdte lefejezgetni. Az nyilván, igen, igen, Tehát igen, akkor ő felelős pozícióba került, azt állítod? egy elnöknek szíj, hogy a, már csak, a Tehát azon túl, hogy az elnöki pál, hogy most már használhatja. Nagyon jó kérdések ezek, hát valószínű a következő uh, riporternek kéne menned, uh, Lehet, hogy a következő hetekben, hónapokban ezekre is kérdést uh, vagy majd kapni. Itt azért tényleg volt ez a rendezvény, ez a bejelentés, ami teljesen egyértelmű, hogy, hogy egy ilyen nagyceremoniális valaminek lett számva, de, de itt a részleteket majd a következő hetek hónapok fogják megmutatni, hogy itt miben nyilvánul meg. Nekem ami nagyon-nagyon furcsa volt pedig én megmondom őszintén, számítottam rá, és nem idézőjelben nem tettem még le arról, hogy ez a kérdés elő fog kerülni, hogy az a stadion név használat, ami akár indokolt is lehet, ha már a klub tulajdonába került ez az egész, azon se lepődnék meg, ha arra lenne már egy, egy valamilyen... Hát ennél szó. jobb nevet, mint ami jelenleg van, hogy Bozsik stadion szerintem. A, jó, a Bozsikot emeltem ki, ebből nem kell. A, a jellege az de azt hiszem, hogy ezért a pár száz millióért vulkána lesz a neve, ha remél. Meg a hogy pár száz egy érnyszornak, szóval. De, De egyébként... má, ha már itt tartunk, azért az elnökség névsorát azért um, említsük meg, ugye a Szijáró Péter kispest, kispest szurkoló, külgazdasági miniszter, stb. blablabla. Bla, bla, ő lett a, ennek az elnökségnek az elnöke, bármit is jelentsen az elnökség, hogy az elnökség tagja Gajda Péter kispest polgármestere, egykori uh, kispesti ifjátékos a labdarúgó Gergely István, a BHS-ének a, tehát a Nevezünk anyaegyesületnek, de hát ugye a kispest az anyaegyesület valójában ha, a BH-s. Mostoha anya Egyesület. Tehát a, hát mi vagyunk a saját nagyanyánk. Tehát, el. hogy gondol, tehát az anyaegyesületünk anyaegyesülete az mi vagyunk. De hogy ő a bh ének az elnök ő egy kétszeres. Ez ő... És mit akarunk kezdeni ezzel ez a bh ével Na erre majd még majd kitérünk ez, szerintem. Lemez, ez elég Csak áll. még a névsorra érünk a de végére. Amúgy eddig érthető a névsor. Szerintem. Igen, igen, igen, tehát ő a bh az elnök úgy ő kétszeres Olimpiai Bajnok vízilabdázó kapus volt. E, hát ugye tag, az, hát egy, az isteni imre tehát, hogy itt nem nagyon lehet más, fogalmazni, négyszeres bajnok, labdarúgónk, hát ő egy... Hát, hogy a régiek közül, a legendák közül is lehet. Ő, ő azt úgy, úgy is említette a, a, az expozéjában, hogy ő a, a régi játékosokat fogja képviselni, a régit fogja képviselni, tehát, a, tehát ő fogja belerakni azt a, azt a múltat, akik, akik ehhez a klubhoz kötődtek, mint, mint sportolók. Tehát, miben fogják őt megkérdezni, meg hogy fog kinézni egy ilyen döntés, vagy, vagy... Most, hát jön, felszko, jön egy átigazolási időszak, az Edző azt mondja, kéne igazolni hármat, a Fúris azt mondja, most fikciókat mondok, kéne kettőt, a Leicester azt mondja, hogy szerintem nem kell igazolni, a CRT azt mondja, hogy ötöt kell igazolni, a gara meg azt, hogy kettőt. Akkor most hányat fogunk igazolni? Hát ki fogja am, megmondani? Amit a Leicester mondott? Hát ugye a hát felsz... akkor az elnök, ki ki áll ki alatt, ki fölött, ki hogy? Ugye ez az elnökség tulaj, kérdése. A befolyás, ami... a sponsorhozó, ki a fasz fogja megmondani, hogy akkor mi lesz? Hát valószínű, nyilván itt a, itt a Leistinger Fóris Szijjártó 3 lesz nyilván szava. Ez az egész ilyen ceremónia, ami tegnap lezajlott, illetve hétfőn lezajlott, ez ténylegesen arra volt jó. Szerintem, hogy azt mutassa, hogy a Honvéd újjá szervező, szerveződött. Itt vagyunk, erősek vagyunk, egységesek vagyunk. Én személy szerint ebbe az elnökségbe egyébként Akár a KLT-en keresztül, de a szurkolóknak a képviselőit is szívesen látnám, vagy láttam volna, mert azért nekem ezzel most egy kicsit azt üzeni, hogy a szurkoló nem része ennek az egész történetnek. Most akkor ezt ki zárnám. Jó és akár lehetett volna. Igen, ugye ez Gajda Péter külön kiemelte, hogy a közösséget, a helyi közösséget próbálja képviselni, de ugye a helyi közösség és a szurkoló az nem feltétlenül jelenti ugyanazt. Egyébként van még egy ötödik tagja, vagy lesz még egy ötödik tagja is ennek az elnökségnek, egy egy tábornok. Egy, egy tábornok. Hát most jó kérdés, kérdés hogy ez viccből mondta-e, mert a Honvéd fc már csak négy tagot említettek, igen, ezt tehát lehet, hogy ez csak viccből említette, hogy majd kerítünk egy Honvéd tábornokot. Mondta, hogy egy, tábornokot. egy, aktív, egy aktív tábornokot mindenki. Hát igen, lehet, hogy itt mondom azért... Nem tudjuk most, hogy vicc vagy nem vízelt, Nem volt mert... jó szerintem. Nem. <laughs> lehet, Azt mondtad, hogy, még hogy a régi jó... tábornokok, akkor befülöttünk, vagy egy élő tábornok, egy regnáló tábornok, vagy nem tudom már, hogy volt. Lehet, hogy akkor még olyan jó a humora. Igen, ott nagyon komolynak tűnik ez a túl intellektuális volt ez nekem, Zoli. Amit... <gül> ami, ami nekem még egy nagyon nagy szífájdalma ennek az egésznek kapcsán, és itt főleg ugye a Honvéd, a BHS -e környéke miatt jött ez elő, hogy talán a Séljei járpától hangzott ez. Séljei. Séljei, igen, bocsánat. Igen. Tehát a Séljei úr részéről, talán az ő részéről hangzott el, hogy közeledik a igen, BHSE mondta, és a igen. Budapest Honvéd egymáshoz, hogy újra egy ja, nagy család legyen a Honvéd család, aminek, ami, ami, aminek nem zárná ki elméletben, de sajnos nekem a legnagyobb negatívum ennek az egész történetnek az volt, hogy jelenállás szerint azt hiszem egy időre a Kispest Honvéd nevet, azt, azt hát én nem fogom elfelejteni nyilván, meg szerintem senki se, de hogy hivatalosan is legyen a klub neve, hát erre most nem sok sanszót látok én nekem csak egy szívfájdalmam van ez ügybe vagy parám inkább amitt fosok, hogy ezt a gyönyörű egyedi fantasztikus címerünket esetleg leváltják is ezt nem tartom ezt nem tartom egyiknek Na de hogy egyesül valami hát megmondom, a ne úgy úgy hogy angyalföld közepén mindenhol nagy kispest honvéd címerek lesz jó majd. azt adom a, a, úgy jó úgy, jó. úgy engem nem én, érdekel én ezt látom magam előtt De ezt a reminkeltő... címert a lecsedélik az, az nem hiszem hogy ezt, ezt mert, mert csak az az az azért sem mert... Ugye a CIARTO is, amikor, és ezt akartam mondani 5 perccel ezelőtt, vagy ez előtt, ugye amikor a CIARTO gyerekkorában autót egyszer, akkor ugye ő is hát kispest Honvédnak nevezte. Igen, önnek, ő rendszeresen hozzátesz hogy kispest. De ugye akkoriban így is hívták a klubot. Persze, így hát Ebbe szeretett bele, tehát én bízok benne, hogy neki ez a kispest név. Egyébként ez, ez, ez Egy jelent, mind, nem a... nem hajlandó eldobni. A CIARTO és a Garába csak a kispestezet, meg kispestezet. kispestezet. Hú, nehezen megy az ennyi év után is. A Gerge István volt az, aki Hát, nyilván, de, meg beszélt folyamatosan, de ebben üt fel. az ő részéről teljesen érthető. Hát nem a sélei beszélt Honvédról és közeledésről, valamint a, a Lestingernek voltak olyan, olyan elszólásai, hogy ő ezt a Honvédség, tehát amikor arról beszélt hogy újpest indult. Dózsa, újpesti Dózsa. Pláne. Um, pár felesleges információt, amit nem kellett volna. <gül> vagy találhatta volna füzzel áltabban valahogy, vagy... De itt a, a végén hozzátette volna, de olyan, hogy aki? most Vispesti vagyok, vagy de. legalább valamit. De azt hiszem, valami olyasmit mondott, hogy aztán továbbfejlődött valami. Igen, igen de Diós Győrivé, a... szóval azért az igen, is egy kicsit necseresít. És oda küldték azért. állítólag. De oda szóval, küldték itt. Szóval akkor... Meg volt Váci, ezt meg... Ezt az evolúciót, ezt nem nagyon értem, hogy ez hát hogy hát volt volna. Tehát is elmondta, hogy a Ferencváról szerette volna megválni, csak... Vagy a Los Angeles Clippers-t. A bombonokból nem jött ki a Fradi. A nem. Na jó, de hogy a Leistinger is arról beszélt, hogy ő, ő egyértelműen honvéd és honvéd közeledés, és honvédség, és honvéd, és honvéd. És hogy anya együkség, és honvéd, és én honvéd. nagyon adnék egy terepmintás mezt, én nagyon benne vagyok a honvédban. Hát Honvédek a... vagyunk, meg, katonák vagyunk. Meg hogy a mez, mezen a, a név, az ne hátul legyen, ha emelő ezen a kisvál, Fú, vagy mi ezen a... jó lenne, igen. Nem, jó, vicces lenne. Mert Látjuk ugye, hogy a klubban... Ma... a címert, a címert, a címert, az, az ne. ne. Igen, a honvédség is valami ilyesmi pajzsot az használ a címert. Ez hát onnan lett átvéve konkrétan. Persze, a... hát az tehát honvédségi a... címer formálva. Most nem tudom, mit ez mert ugye a, a honvéd címer, amit a, a honvéd tettem. használ jelenleg, tehát a BHS-e, az ugyanezen a pajzson é, egy oroszlán igen. van. Igen. igen Hasonló alakú, nem teljesen. Valahogy arányaiban mégsem, mégsem ugyanaz, sokkal. É, érdekes, érdekes, érdekes szép, mert ez, a, ez az átlós Annyira. megoldás az oroszlánnal, ez például a Katz címerre hajaz. Ugye ez a 89-es BHSE címer, amit most is igen. használ. Ugye ez nagyon a Katz címerre hajaz. Szóval itt megvannak ezek az összeformódások. Hát engem az... abban két dolog hiányzik, a fekete szín, meg a, meg a, meg a Kispest. A Kispest hiányzik nagyon, igen. Ez el... egy állandó ilyen dilema, vagy mm. mindig föl, fölmerül, de a Kispest honvédnél gyönyörűbb név a világon nincsen. Kispest honvéd. Kispesti AC, de igen, én, én minden, tudné, minden tudnék minden minden jobbat mondani, de, de el tudom fogadni egy átmeneti időre a kispesti honvédot. És azért is volt, mondom, nekem nagyon érdekes. Hát, nem egy egymás ezek szerint akkor. Hát kiből én... ez egy hosszú vita lenne, hogy most a. a igen, meg a, a Jerry-en Jambusokba gondolkodik, meg már verseket írál, kispesti játszóval valóban nehezebb mit kezdeni, de hogy, hogy, hogy nagyon úgy tűnt ezen a, ezen a hétfői rendezvényen, hogy, hogy honvéd. Hogy honvét, honvét, honvét, honvét. Hát sőt, hogy ugye, ugye most oh. ezt a, a puskásnak a pulcsiáról lelopott feliratot, ezt most nagyon futtatja is a klub. Ez minden... egyébként szerintem nem rossz, de jó, ötját, de, hogy lehet. Ugye a buszon, sőt, az az ez aztán ez téleg ez tényleg van. egy klasszikus, tényleg egy, egy híres. Grafikailag is rendben van. van. nem valami modern valami, hanem ez egy, egy, ismert, kép, egy, egy ismert kép, jó betű Van jól, annyi szimbolikus jelentősége is, hogy a szőlős ugye ezt radírozta le nagyon jó. Amikor be ezt, el, ezt támogattom. Látom, a buszon is rajta van. Igen, rajta lesz azon is. Viszont, amit nem, most hirtelen nem is emlékszel, hogy a Kispest Honvéd címer rajta van a pusztelben, vagy csak az oroszlán meg ez a BP Honvéd? Nem tudom, annyira, annyira nem néztem Én, meg. Ahogy, ha jól emlékszem, nem láttam. Nekem De hát a tudja, hogy a hátoldalán mi van. Tehát, hogy ott egy ilyen oroszlán fej jön előre, tehát bízom benne, hogy a címer van a hátoldalon, és nem az oroszlán egyéb darabjai. <gül> a, ez a furán néz neki egy buszon. Mi volt még ezen a bejelentés sorozatban? Pörkölt. Nagyon jó pörköltet. <coughs> Sótlan volt többek szerint. Ne, ne, a klumpli nagyon sós volt a, aha, a másik, aha. de na lehet hát, ez, mert volt egy ilyen sült is. rész. Hát, hogy ugyanarra a dologról beszélünk, mégis mennyi féleképpen lehet látni ugyanazt a dolgot. Igen, a só egyenleg az ugyanannyi, csak hogy melyik <coughs> oldalon Igen, látod. Igen, Igen. Meg amivel kezdtünk, ez a ki, kényel, ki, na, kínos fotó a végén. Azon te rajta, Igen, rajta vagy. El lehetett lőni azt a fotót ha már úgy együtt voltunk, voltatok. Én nem voltam itt. Igen. <gül> Igen. Igen, dilemma volt, hogy odaüljek-e, aztán most, most ebben a formátumban kidenfejtett okok miatt úgy döntöttem, hogy jó múka lesz. Na és figyeltek a váratlan kérdést, hogy, hogy értékelitek összességében ezt a bejelentés halmaszt? ciripp cirip. cirip. Nehéz erre mit mondani, igazából az idő fogja megmutatni, hogy volt-e bármi jelentőség. Ez, Ez ezt a ezt vártam az öndről, hogy egy klasszikus bőcs, időhúzó, egy egy ilyen tényleg, vártam, ilyen és beültés. De tényleg, igaza van, tehát van. mondani bármit lehet, Ez és Ugyanúgy mondhatjuk, az, hogy fúj, jól hangzik nagyon sok minden, de ugyanúgy, aki kritikákat fogalmaznak, meg nekik is lehet igazuk, ez egyelőre még nem tudjuk megmondani. Nem tudjuk, hogy van-e értelme ennek az elnökségnek, hogy ez lett. Fogalmunk nincs. Az, hogy az akadémiára raknak konténereket, és több gyerek fér el, ott tök jó. Az, azzal biztos, hogy nem lesz baj. Ha lesz ott napelem, tök jó. Azzal sem lesz baj. Lesz csapatbusz, nem hiszem, hogy rajtad kívül bárkit zavarni fog. Engem se <gül> zavar. <gül> Igazából. Jaj. Mi tudunk együtt örülni rajtad kívül is ennek. De, Jaj, de, de a többinek meg, hogy van-e jelentősége valójában, vagy ezredszer átlettünk baszva, az ki fog derülni. Igen. Igen, kicsit az az és érzéken... melyik az több esélyt most? Hogy valamit mondjál is. Nézd, akkor mondok valamit. Amikor jöttek a kerítéses urak, ugye a Bozói, mendelényi, akkor én gyakorlatilag ugráltam örömömbe és annak ellenére, hogy igen. ők maguk emberileg mondjuk esetleg rohadt ellenszenvesek voltak. Azt gondoltam, hogy az az irány, amiben elmentünk, hogy akit én este lefekvés előtt kitalálok, hogy jól mutatna a csapatba, azt másnap leigazolták. Ö, ömlött a pénz, az Urbányi Pistit idehozták, akinél jobbat nem tudtam volna én se akkor idehozni, az országba... Meg gyakor... Nem, gyerekek, az Urbányi Pisti az Urbányi Kilágták Pisti, a Sallói, meg a Kokó járják, haknizzák körbe az országot. Ebből a háromból kit szeretnél? Tehát ebből a háromból az Urbányit, aki legalább tényleg szereti ezt a klubot. Na mindegy, Tegyük akkor ez zárójelbe, hogy én kedvelem az Urbányi Pistit. Kettő, kettő olyan edző volt az országban, akir mindenki leszopta volna magát, a Márton és a Bódog, és megszereztük a Bódogot. Tehát én tök optimista voltam akkor. Valószínűleg ez az én hibám, nekem ilyen az alaptermészetem. Én most is próbálok annak örülni, ami ebből jó. És aztán, ami meg esetleg rosszul el belőle, az én meg majd szomorkodok, ahogy a elmúlt 85 óta gyakorlatilag teszem mindig. Persze. Hát szurkolók vagyunk, és mindig reménykedünk, hogy jobb lesz. Mindig ebbe bízunk. Vagy legalább a... nem lesz sokkal rossz. Igen. Szóval ez, ez tényleg az idő, idő, idő majd eldönti. És igazság szerint mindenkinek a véleményébe, nem mindenkinek, de a legtöbb ember véleményébe, attól függően, hogy innen vagy a másik oldalról fogja meg ezt a kérdést, azért mindenki véleményébe van, van némi igazság. A saját tapasztalatait viszi bele, meg a saját kis attitűdjeit, de, de igazából nem tudjuk, hova fog kifutni ez a dolog. Reméljük, hogy, reméljük, hogy ez egy gyümölcsöző dolog lesz, és csak profitálni fogunk belőle. Úgyhogy hát ez lenne a cél, ezért szurkolunk. Legyen így, aztán meglátjuk. Hát ez is egy korszak. Ugye azért egy klub életébe, főleg egy ilyen nagymúltó klub életébe, azért hanyadik korszak. Volt Pini korszak, volt Hemingway korszak, volt Metákom korszak, most Vulkán korszak, Seattle korszak millióféle korszak volt, és az a lényeg, hogy minden változik a lényeg, nem? Nem erre mondják szerintem, nem, amit képviselünk, hogy. Ennyit akartam mondani. Nem tudom, volt -e vége. Kicsit olyan volt, mint egy ilyen Netflix sorozat, nem volt vége. Én is gondolkoztam. Hát várjuk a következő évadot, nem? Igen, így van. Következő, hát a, a következő tartalmak, a következő részekből kiderül. Én is gondolkoztam, itt, hogy milyen Facebook bölcsességet hozzak no. zárszóként. De... Tehát az életiskolájában biztos nagyon sok mindent tanultál. Minek ide idézett, ha oda basszaki kinézed? Gondolom, hogy zárjuk le, de nem Nem lehet. De ez vagy a Pisti úgy megvágja, hogy ez lesz az utolsó <laughs> mondat. Ki? Nem, de tényleg egyébként összességében én, én, én tényleg azt gondolom, hogy Kritizálni lehet, meg kell is, meg van ismit, Nekem az a, a kritikák jelentős része csak azért nem tetszik, mert tudom, hogy nem a klubbal kapcsolatos álláspontokat tükrözi, hanem egyéb, az élet egyéb területeiről hozott vélemény és sérelem különbségeket vagy véleménykülönbségeket és sérelmeket uh, vetítenek rá most ebb ezekben a pillanatokban. De hát, bocsánat, hogy ebbe beleszólok, de hogy a futball nem arról szól, hogy a, a, a, a hétközben felhamozódott összes be, be, be, nyűgömet be, be, be, kiviszem hétvégén. Hogy fejezem be a mondatot, miközben egyébként azt láttuk, amit már így viccesen megjegyeztünk a, a szépség királynők kapcsán, hogy uh, mégiscsak ott ült egymás mellett két teljesen eltérő politikai, közösség képviselője egyetlen egy dolog miatt, hogy a Budapest honvéd, Kispest honvéd, Kispesti AC, a Kispesti labdarúgás kerüljön vissza oda, ahova egyébként a hagyományai szerint a helye van. Ennél validabcia nincs azért, azt tegyük hozzá. Igen, hát, és pont ez... ezért, és, és én azt gondolom, hogy, hogy az, hogy itt, itt felvállalták arccal, névvel, intézkedésekkel, konkrét lépésekkel a történetet. Ne, ne indítsuk már úgy ezt a, ezt a bejelentést, hogy, hogy, hogy a máshonnan hozott dolgainkkal próbáljuk negatív színben feltüntetni. Nézzük meg, hogy mit hoznak ki ebből. Nyilván jó sok egyikünk se vagyunk, tehát nem vagyunk jó sok. Nézzük meg, hogy mi lesz ebből. Azért olyan nagy grandiózus dolgok sok szempontból nem történtek, tehát most új tulajdonosunk nincs, szponzorunk van, amire nagyon régóta vártunk. Pénz áll a házhoz. Lehet tervezni, lehet álmodozni. Még egyszer emlékeztetek mindenkit másfél évvel ezelőtt itt még a itt még a csődről volt szó a színfalak mögött. És ehhez képest most úgy tűnik, hogy van egy reális, tervezhető jövőképünk, és egy nagyon szép buszunk. És konténereink, és, és szigetelésünk. Konténereink, és szigetelés. És. Ezek mind, mind nagyon Na, egy, kicsit Na, örüljünk, egy kicsit örüljünk már, hogyha ezért tüntettünk még egyszer, ezért tüntettünk másfél éve. annak értünk. Meg a szigetelésről szigetelés, és, szigetelés, és a buszéről. Meg a hagyományokhoz méltó kismestéről. De akkor még egyszer visszatérnék az a kérdéshez, amit föltettem, hogy, és ez most egy ilyen, igen, ez egy ilyen olyan téma, mint lehet, hogy érdemes túlesnünk, hogy gond-e az, hogyha az emberek, akik szurkolók és szurkolóként érik meg ezt a klubot, a mindennapjáikat beleviszik? A, a mérkőzésekbe, nem is a mérkőzésekbe, beleviszik a Facebookba, beleviszik a kommentekbe, a mindennapi megélésekbe. De a, a politikáról beszélsz? Nem csak a politikáról, itt lehetnek simán személyes ellenszemvek is. Tehát, hogy, hogy ugyanaz az ember szídje a szíjátót, mint a gajdát. Tehát, hogy itt ilyen teljesen át bármilyen kombináció összeállhat. Miért baj az, hogy az emberek, vagy, miért, vagy baja egyáltalán az, hogy az emberek megélik a futballklubjukhoz kapcsolódó érzelmeket? Nem, nem baj. Nem, én is használtam, de nem is gondolom, hogy bárki azt mondta, hogy ez baj. Tehát, hogy nem, nem, szerintem ez... sem baj egyébként, csak mondom, most ennek kapcsán nekem ez nem volt szimpatikus. Hát jó, de, ez nem egy, de azért akartam kérdezni ezt, mert ez nem egy olyan dolog, amit így át kell esni. Tehát, hogy ez egy ilyen ez hát egy jó, kötelező csak... kellékennek ennek a történetnek, ami most, ami most zajlik velünk. Hát jó, csak akkor tényleg el kell fogadni minden szereplőjét és minden nézet koordinátát, Tehát, hogy akkor ne tegyünk ezen különbséget, de még egyszer szerintem egy ilyen témán, amikor tényleg ahhoz közelítünk, hogy tehát én, amikor, amikor a Kispes sorsáról van szó, a klub sorsáról van szó, a klub jövőjéről van szó, akkor engem nem érdekel az, hogy ezért... akkor én nem akarok Mészáros lőrinczezéstől kezdve eh, kakaduzáson át, nem tudom én milyen hülyeségeket hallgatni. Én azt akarom hallgatni, hogy tegnap, ugye, hétfőn volt a bejelentés, másnap reggel a, a, a Fecó Tamás milyen listát adott le a a hogy na, akkor legyen szíves, keresse meg ezeket a játékosokat. Én ezt akarom a kispest kapcsán hallani. Három játékos kell, meg cseréje, ugye ezt meg is írta a Honvédnak a Facebookja. Pont másnap reggel amire. Szerintem azt de... a hozzászólást a kutya nem olvasta volna, nem. ha nem kerül ki a honvéd. Ez, ez szerintem nem, nem tudom, is. hogy került ki ez a komment, és a egymillió kommentből, ami. Ez egy óriás baromság volt, hogy ezt annyi, annyi ez kirakja. Annyi jobb lenne, érni. ilyen hét kommentje dolog, amit ez ki lehetne érni. emelni. Ráadásul semmi szükség nem volt most rá. Most, ha megye csapatnak, van jövőkép, akkor jönnek télen az igazolások. Senki nem fogja a szídni, szerintem. Tehát már így se nagyon szítták az utóbbi hónapokban. Semmi, tehát semmi. És ne. az, hogy... Is. Egy, egy mag egy, megint belépünk éppen a profi világba, szponzor, tényleg piaci, busz, minden, <gül> nap <gül> elom! <erre>, na, na, <gül> szigetel, tényleg <gül> szigetel minden. És tényleg, az lehet, hogy a az, izé, hogy, hogy a felépületszer a földi város, akkor majd nekünk számlázzák a szigetelést, na, mindegy. Na, de ha visszatérv a visszatérve a lényeg, hogy. Ezzel kezddi a másnap reggelt egy klubnak a Facebook Nem, nem, oldalak. abszolút. A, nekem Te ez nagyon-nagyon. Nagyon, nagyon... És bocsánat, para, paranormális paranormális Úgy, volt ez az egész. Ez A amit bejelentselek, hogy kiünnepli az. Na <gül> de pont ez az, hogy egyébként amikor ez a komment oda kikerült, abban a percben a Budapest Honvédon, egy, vagy a Budapest Honvéd különböző felületein egy sor nem jelent meg arról, hogy Sziártó Péter lett az elnök. Mert az MT-től kezdve a. Szóval, szintomus... A klub is a helyén kezelte ezt a pozíciót, azért tegyük hozzá. Nem, hát, itt enni volt a fontosabb ja. dolog a bejelentésben. Mint egy komment. Tényleg nem fél Én a alap, fejembe, hogy ez hogy került ki ez a, a poszt, és miért most is mi... úris És azóta ez ez is ott van. És mindenki ki rajta. Mind, tehát ezt nem... Jó, és akkor még az előző az kapcsolódó kérdés, miért tovább lépnénk egy következő témára, így a szűkös időnkbe, beleférve. Nektek mi volt a, a legfontosabb bejelentés, amit, amit hallottatok a, ezen a hétfőnapon. Én, én elárulom, hogy nekem az akadémia bővítése volt az, aminek a legjobban örültem, mert, mert az egy tényleg egy olyan, olyan dolog, ami, ami időszerű volt, szükségszerű volt, és ami a, ami a klub jövője szempontjából egészen elképesztően fontos. Nekem az akadémia mindig egy kicsit ilyen megfoghatatlan dolog, hogy most jól van csinálva, vagy nincs jól csinálva, megállna-e a saját lábán, hogyha... Nem kap mm -hmm. állami támogatást, szerintem ez lenne a leginkább a mércéje egy akadémiának. Ezt jelenleg hát nem, nem, tudjuk, ezt nem tudjuk megítélni. Ha meg nincsenek benchmarkok? -ok. nem vagyunk ott. Én nekem ez az akadémia egy kicsit ilyen megfoghatatlan, ezáltal nem is tudok úgy. Örülök neki, nyilván infrastruktúra fejlődik, az jó, de én nekem, nekem, én, én kimondottan, hogy mennyi pénz jut az első Zátok, te csak akkor, a ezért Neked a szponzor volt más. a legfontosabb a jelentés, igen, vagy Mennyi, a... mennyi az annyi, és nem tudjuk igazából még most se, hogy mennyi az annyi. Szerintem a busz, meg... A nap a Laci, te mit mondasz akkor? Neked jót el? el? Nem, a busz az csak egy vicc volt, bár fontos. Szerintem az, hogy visszakerül a, a klub tulajdonába az, a stadion és az akadémia, mert az jelzi azt, hogy itt milyen financiális háttér várható a következő időszakban. Szerintem ez, ez volt a legfontosabb ilyen jelzés. Jó, erről nem tudom Égen, még érdekes. igazából semmit. Tehát az egyetlen dolog, amiről... Reméljük, az... kö, hogy, költsége, reméljük, kö, hogy... Azt így Azt tudjuk, van. hogy mivel jár. Nem csak egy stadiont, egy, egy akadémiát is, és most mind a kettőt a klub mm. tartja fönn, az szerintem jelzi, hogy itt a háttérben olyan lehetőségek nyílhatnak meg, ami szükséges, hogy ezt, ezt, ezt a módosítást. Ezt vissza kellett venni, vagy visszavesszük, mert vissza akarjuk venni. Ez, ez amit nem tudunk. Mert amikor átvállalta az állama Ugye az üzemeltetés, akkor nem, tudtuk, nem tudjuk, hogy e, e mögött mi van. Hát amikor átvállalta az állam az üzemeltetés, a mögött tudtuk, hogy mi van. Tehát hogy konkrétan hát nem, okay, volt, nem volt pénz, pénz a kasszában. Okay, csak nem tudjuk, hogy, hogy szólt az alkú, hogy Hé, amint jön valami, azt az ja, a kasszában. Vissza, vissza, ha helyreáll a, helyre áll a Igen, csak most nem az üzemeltetést veszük, hiszen tulajdonjogról beszélünk. Ez, ez az, amire térünk ugyanaz, szerintem erre ez térünk vissza majd Fégyu, uh, idővel. Szerint, szerintem, ha ez egy nagyon kényszer lett volna, akkor azt nem itt jelentik be. Szerintem itt, itt tényleg várjuk meg azt, hogy mi a. Mi Tudod, a... hogy az állam megkapta a izét? Átvették? Nem jelentették be sehol. Tehát azért mondom, hogy azt, Na, nem be... jelentették volna. Be. Hát nyilván nem szerveztek rá egy esemény, de azért azt, azt tudtuk, tehát, hogy a, a robot egy meghatározott, tehát az egyén -egy egyértelmű dolgoz. Az valvényt olvasgatja azt. két dolgot jelentett meg a magyar állam, a magyar közönt és a nemzeti sportot. Én ezt a kettőt szoktam olvasni. Alap, alap. Ugye, ugye ezek kezdett minden reggel, alap, nem, minden reggel. ezek napodat. Neked mi volt a legfontosabb, Laci bácsi? vagy mit Te tartasz volt... a legfajsúlyosabbnak? Tehát én a pozitívumokat szeretném kiemelni. Nekem pozitívum volt az mindenképp, hogy történt valami. Tehát, hogy volt egy esemény, amit lehetett várni, volt egy ilyen beharangozója is, ami vagy tetszett, vagy nem az embereknek, de ez teljesen mindegy. Az emberekbe volt elégedetlenség a lelátón. Nem csak most tavaly is, amikor ugye nem ment a csapatnak, de most is azt látjuk, hogy a klub az működhetne jobban. Vannak olyan dolgok, amiben kéne változás, akár játékos keret. És most történt valami, amiben lehet megint egy kicsit reménykedni, lehet megint egy kicsit bízni abban, hogy ez egy lépés a jó irányba. Én azt gondolom, hogy a vulkán úr az egy első lépés ebbe, tehát hogy nem, nem gondolom... Rejtő a vulkán igen, úr. Igen. A kicsit. Azt gondolom, hogy nem menekült meg a klub... Ö, az anyagi nehézségektől azáltal, hogy Vulkán úr a szigetelőanyagokból néhány százmilliót kidob nekünk, viszont mindenképpen jobb, mint ha nem dobnák ki nekünk Vulkán úr a Ez a matematika. Tehát, eddig nem dobta ki, mostantól kidobja, szerintem az pozitív, ez jó, az tehát ezt nem tudom negatívumként feltünteni Igen. semmiképp. Emellett én azt mondom, ez egy emberi dolog, a Garabai Imre örült neki, hogy Gondolt valaki az öregekre, gondolt valaki a régiekre, ő ott lehetett, tőle talán meglepően meghatódottan. Elsírta magát. Mindig. Egyébként. É, végig a beszéd alatt. Ami meglepő, ugye, a világ valahol a legkeményebb védőjétől, tehát hogy ez egy aranyos emberi pillanat volt, és, és én tudok együtt örülni Garabba Imrével, nagyon sok örömet okozott ő nekünk, tök jó, hogy most végre valaki okozott neki is egy kis örömet. Az igen, szép De volt. nincs erre külön izéd? De van, van. a... várjál. Van, csak egy spontán volt, és Ingen, ugye azt mondta, hogy spontán, spontán dolgok, az igazán. Az igazán. Én én nem, ez az a röhögés, várja. a röhögéból pedig pedig pedig bándi elesett. Endre úr. még hát, nagyjából ilyen taps fogatva bevegőt. Hát ő csak messze, ilyen taps, azt tegyük az az hozzá, hogy... Az, azért, mert ő volt a legőszintébben. Abszolút. Mert őróla -e tudták, Minden érdek kicsoda. nélkül. <gül> igen, azért sokat igen, számít, az hogy ő azért tett le itt valamit az asztalra. Lenne még két témám, amit még hoztam mára. Az egyik ugye a válogatott játszik most Örményországgal és Északíróországgal. Akarunk-e róla beszélni bármit. Én Mennyi, nem. Mennyire érinti a klubot? Hát ha kijutunk a világbajnokságra, akkor nem tudom. Akkor Van-e hány MFA nevelés van a keretben most? Most jelenleg talán, hát a Tóta volt. Tehát akkor beáraztuk az akadémia. Valamennyit az akadémián. Ja, hát volt nem. olyan nemrég, amikor mondjuk hat akadémista volt, tehát hogy én azt gondolom, hogy. hogy... Uran Cseppen kicsibe. Nem, jobb, azért... jobb, hogy van az akadémiánk, mint a nem lenne. És ez az öreg matematika hívott segítség. És az nem lehet, tehát, hogy akármilyen rossz emberek dolgoznak ott, nem tudom, hogy kik dolgoznak ott, nem de úgy az nem lehet, hogy nem csúszik ki néha egy-egy tehetséges gyerek. Hát, ha együtt van, mennyien vannak most az akadémiák? an Na, valamit mondtak, ami számolt száz, nyolc van, gyerekből nem létezik, hogy nincs három, aki ügyesebb, mint a többi. Én nem tudom, én, én nem vagyok egy ilyen nagy világbajnokság fetisista, de hogy kijutni egy olyan világbajnokságra, amit Mexikótól Kanadáig rendeznek, nem tudom, hogy ez ízét tehát... 48 országgal Szóval azért inkább jussunk ki, mi mint nem, meg hajrá válogatott, meg győzzük el. a Hungária, csak az a kis történt dolgok olyan szinten fölülírják itt az agyamba a dolgot, hogy a válogatott nem is gondoltam még majd. Mikor van a. Márk mikor van a. <gül> mert az adásnaplót, és a hátoldalára jegyzett ez. Mert De. ugye még egy téma volt felirat a vasas, amiről közben kiderült, hogy hétfőn lesz. Hétfő este 20-750 jegyet megkapjuk a maximális kapacitást, aminek körülhetünk, és ez a, legalább egy pozitívum az mb 2 és bizottság felállásának egy jó visszajelzése, hogy ezek szerint nem szopatnak le minket. Tehát megkapjuk legalább valamit elértek a maximális. Vendégszektor kapacitásának megfelelő jegyszámot. Egyébként várom azt a meccset, mert biztos, hogy pazar hangulat lesz, futball hangulat, hétfő este is. Én, én kifejezetten, kifejezetten várom a, a Vasas elleni meccset, mert jó lesz majd végre megint a tabella első helyén. <gül> Igen, ugye gól különbséggel állunk, tehát, tehát vesztett pontokra nézve, hogyha nyerünk, akkor, akkor ugyanannyi van, és gólkülönbséggel a első helyre kerülnénk Pokoli, mindenképp. Pokoli nagyon nehéz lesz a, a Sui és a szemos Én megmondom őszintén, ez úgy picit negatív vagyok, de majd felpördök. Azt a mondtam a, a Fedszkónak hétfőn, hogy ez az én személyes véleményem, hogy télen feljutó helyen legyünk, aztán majd márciustól megnyerjük a bajnokságot. Nekem én ezt alá tudom élni? Ö, egyébként az a szerencsénk, hogy a mezőkövesd játszik a kecskeméttel. Azért nem lenne rossz, hogy egy X talán nem. Igen, szerintem ez egy teljesítmény. Megmondom hogy őszintén, hogy ez elteni. a vasas BVC meccsre egy, egy négy pontot aláírok, amennyiben X a kecskemét mezőkövesd. Lehet, hogy ez ilyen kicsit defenzív, de nem. Hát ismerve a keret hiányzóit uh... Óriási bravúr lenne megvenni. Tehát ha tarját, még a tujve hiányozna, van. akkor gyakorlatilag nullán vagyunk. Tehát, hogy kb. most ez a... Jó, még a csontos Mondjuk Dúzs hát a, meggyes, a hogy... Megyes, megyes, megyes, mostanában. Jó, hát most kezdő lesz. Hát nyilván. Na hát van egy gyúrcsónk, egy megyesünk. Hát és mióta jegeljük jó És a Kántornak olyan mellett. régen volt jó meccse, hogy itt az idő, hogy egy jó meccse legyen. Igen, pont ezt akartam, a hogy fontos, Kántorban... szép gólt lőjön három méterről, sarokkal, vagy ollózza... Teljesen mindegy. És a szeged ellen egy zítszer nagyon centik. El, Igen, ]nek csak neki szem kapuval előttem. szembe telíts, de sose fog menni. Úgyhogy a sarokkal lőtte, ahol valószínűleg bemegy. A ja, továbbra is, hogy ez, hogy ez, barna lesz a megoldás. <gül> Aztán ki tudja, lehet, hogy lesz a, megoldás. a... Ő lesz. Én Érdekes, a barna hogy a sikér helyett nem merült ő föl. Játhat a fakóban vasárnap, Csepelen, Kisztű... Igen, egy órakor kezdtünk de a, a Cseppelen. Ezt tulajdonképpen nem számolunk, ezt kimondhatjuk. Valószínűleg sérülésből jött vissza, viszont volt egy érdekes Jó, momentum, hogy a kettő nyert a fakó Csepelen, és a második gólnál kesztyűsívelte be a szögletet, és csílus fejezte be, akiről. Ez nagyon érdekes. Megnézem a, a mezőnyben. A gól örömnél látszott, hogy a mezőnyben a legalacsonyabb volt. Biztos felugrott. <gül> ugye ez, ez a megoldás. Na ugye, ez a kesztyűs csílus kombóból sikerült. kesztyűs Cs Cs Cs csílus, Simon -Benedek, hát, Tehát akkor kesztyűs farkas, ki van még, ezek nem fognak már játszani? nyilván. A még, még a... Meg fogunk válni a télen. Még a az az a... Azért nem tudom elképzelni. Jó, az... a kesztyűs, Barna, megnyeri neked ezt a vasas meccset. Lehet, hogy nem ezt fogadni. Nekem van kesztyűs mezzem otthon. De egyébként mi döntötte a kesztyűs és a sigér között, hogy melyik én maradjon a tudom. keretnél? Én nem tudom. Az, hogy éppen akkor sérült volt a sérült kesztyűs. Volt. Ja, ennyi. A sér... ennyi? Ennyi, szerintem ennyi. Nem... Amit egyébként én azért sajnálok, mert amikor a... beszélgettünk a kesztyűssel még a felvidéki edzőmeccseken, Igen. akkor... Ő volt az egyetlen, aki határozottan azt mondta, hogy nincs izé, fel akarunk jutni. Nincs ok, ezt pont. Is egy jó Csak így lehet. Nagyon jó hát, figura, igen. olyan labdaügyes játékosok vannak a középpályán, akik mit egy... a sigér. Hát jó, most ő az egy-mert kettő meccset játszott Debrecenben ugye? <gül> Nem, az utóbbi időszakban gondoltam. Jól sikerült ez a Debreceni bet, kicsit belelkesedett rá a feckó. De azért... Hát most akkor mennyire a barnára, én azt mondom. Kicsit nézzük Milyen a, nagy a nem lehet. Mondom, én nekem tetszett, hogy a sikeri ilyen lelkes volt. mindig lelkes, iszonyat jó karakter. Tök jó. Tök Nagyon jó. jó. Csak most nézzük meg, hogy hát a barna meg tud focizni. <gül> azért ő se arról híres. De őt is mint karakterkedvejük inkább. Hát nézd, azért... Azért a vasasban sincsenek jobb. Meg a kesztyüsnek azért volt olyan idénye, amikor jó játszott. Hát most is Ö, most. Sem. Igen, ez, ez nem vágott csönd volt most, hanem uh -huh. így alakult. Mi a következő téma? Ennyi, van az elköszönés. Elköszönés? Fú. Vagy ha neked van valami mondandód, most annyi minden. Biztos, majd hazafele jut eszem. Mindig, mindig hazafele bevágjuk majd. Jó, jó majd utólag hangüzenet. Jó lenne még egy három nap, hogy reklamálhatok, hogy valamit ide beszúrtam volna utólag, jut eszembe, úgyis mindig. Egyébként majdnem másfél órán át a Há Hát ez egy ez olyan ez esemény is volt, ami. ami Nyilván. remek beszélgető társakat igazoltam, ugye? Köszönöm szépen. A, a, a, igen, a Jerry de most már nem, egy Te nem akartad ilyen. őket elhívni, de... Ék... <laughs> Gyeri kicsit átment ilyen társzerkesztőbe már, mert már ő szervezi a, a vendégeket. De jó, mert... senkit nem engedsz ide. Tényleg? Vicceltem, csak inkább próbálom ráterelni a felelősséget magamra. De azért köszi szépen, hogy, hogy segítségbe getnyújtottál? nyújtottál. Ne nekem óriási megtiszteltetés volt, hogy gyerekkori bálványom Nims Ádám elkeresett ezzel, hogy hogy ma itt lehetek. Ne, nem mondhattam nevet erre a felkérésre. Egy -e fontos adásban adásul. Igen, abba bíztunk, egy kicsit többet ragadod magadhoz a Ha jó, majd legközelebb. Majd legközelebb. Meg amúgy az áldó sokat beszélt. Milyen jó, ha már itt van. Meg Meg ráadásul, hogy ott voltál. Igen, amíg, kézzel ez, kézzel ez főér volt mellette, az Szerintem. hozzá. Szerintem, én vagyok az adás Fábio Cordellára lejelenleg. Majd vágd meg úgy, hogy én legyek benne többet. Igen. igen, ezt elvágjuk, és egymás mögé rakjuk. Elvágjuk, és egymás mögé egy rakjuk. Tőle, még, még beszélj egy kicsit. Én Ki maradok mink? még. Ja, já, Ez, mint amikor vége van valami filmnek, és mi akkor bevágjuk a viccesedeteket. A Laci marad, én meg szízzentek egy sört. Na, sziasztok! Igen, el, elköszönöm, és úgyis nehezen megy nekem, akkor Jerry megcsináltak akkor sziasztok, e, és akkor vagyunk. vasas sziasztok. ellen. Sziasztok! sziasztok. Vasas ellen, Csak a kis